Thank you. raihlahkan dia, maksudnya ambil manfaat daripada dia untuk saya bersama-sama dan uh, tidak lain tidak bukan kita kena perbaiki dari tujuan kita tujuan kita ni, uh, maklumat eh. dan juga tidak lain tidak bukan dengan Allah subhanahuwataala. jadi biarlah saya tahu secara ya ini uh, peringatan balik lah eh. uh, kalau kita nak memahami Al-Quran ini, setujurnya saya sendiri masih mengkaji, masih lagi uh, belajar, masih lagi Pindahan bahasa Quran masih lagi tidak dengan orang-orang lain. Kerana al-quran ini luas, lebar. Eh? Tetapi uh, kita tidak boleh memaham sekadar untuk setiap pasal kalima, kalima, kalima isim filharab datuk Quran tidak boleh. Eh? Tidak boleh juga kita faham satu ayat tu dengan terjemahannya. Setelah satu ayat uh, lalu kita bula royi bafi, bula lima Itulah kitab yang jadi kerabat badinya, petunjuk bagi orang mukmin. Dengan itu saja bukan faham betak sempurna. Masa dia ada berkaitan dengan ayat-ayat yang, lah. yang lain. Dan ayat-ayat lain tu dia saling dia saling mengukuhkan terkait. Dalam masa yang sama dia pun perlulah ia ini ditafsirkan lagi. Perlu dah ditafsirkan lagi dan kemudiannya dia ada kaitan dengan asbabun nuzulnya. Sebab kenapa turunnya ayat? Sebabnya ayat. Dan disokong dengan hadis-hadis contoh kalau ayat-ayat hukum -ayat itu Rasulullah tunjukkan bagaimana pelaksanaannya. Itu semua berkaitan. Dan apabila kita lihat benda lebih lagi mendalam lagi Al-Quran ni is a complete book Maksudnya kita nak tahu dia Nak tahu satu ayat atau kalimat Sebenarnya kita kena lihat On the bigger scale And it is a complete one Then you the whole thing So it's not about isim fil haram Okay, ayah dah tahu lah Tetapi eh, uh, Kalau kita fa fahami uh, ya ini uh, Al-Quran ni ibab cakrawala cakra Yang tidak ada penghujungnya syukur perawal cosmos lah. tak ada penghujungnya it's never ending kerana dan bahasanya cukup ilah bahasanya bahasanya masya Allah tetapi kita tidak faham kalau kita mengatakan bahasanya uh, Quran tu uh, tinggi dan uh, kedudukannya tinggi dan Quran tu susah uh, kita punya statement sendiri bahasanya bahasa Arab susah bila kita nak boleh bila kita nak boleh Perlulah kita mulakan langkah yang pertama. Eh, perlu mulakan langkah tahap demi tahap. Eh, jadi kata apa yang saya sampaikan? Saya eh, nak pastikan anda faham betul betul apa yang saya sampaikan. Kerana aa, kalau fikir-fikir, kerana per, saya punya amanah terhadap Al Qur'an ini. Eh, daripada daripada perjuangan saya mengajarkan untuk membaca, daripada perjuangan saya yang asal yang dulu bukan matrasa. Dan juga perjuangan saya yang belajar yang lebih sekatu perit lah perit dengan perjalanan jauh pengorbanannya dan kemudian lepas saya Allah sematalah mudahkan untuk mendapatkan ketidur guru dan nasihat dan doa mereka. Saya rasa um, ini amanah kita dan saya sebenarnya kalau boleh kalau saya bimbing pelajar pelajar Quran saya nak pastikan mereka jadi guru kalau untuk Quran pastikan mereka jadi guru kami baru ada meeting baru ni dengan guru-guru kami antara tim saya kewajipkan mereka-mereka saya wajibkan mereka yang dah dapat pengedaran yang saya dah bimbing dengan CD UTS kira -Hati. mereka mereka kata dah mengajar di masjid atau dah anak-anak murid saya wajibkan mereka anda bimbing mereka yang buku buruk sampai mereka ini guru tapi kita nak matlamat datang, bukan dah bukan sekadar tahu bacanya dapat mereka boleh baca kita pula berusaha untuk mendalami lagi Apa yang uh, disampaikan apa yang dia ajakkan uh, Jadi faham semua? masalah tak belakang anda? So far belakang masalah? Eh Ada apa masalah notar ke? Ada masalah notar ke? Tak ada? So far ok eh? ya? Okay, please and, oh, listen to me eh? So saya nak sampaikan perkara yang penting Jadi uh, Bagaimana kita Nak nak nak, nak dipilih Atau insyaAllah lah dipilih Orang-orang yang di dalam masa bidang ni Ok saya kata mudah insyaAllah kerana balik pada hati-hati-hati Balik pada uh, Saya saya bertanya kepada para pelajar Apakah masalahnya yang membuatkan kita tak minat dengan bahasa Al-Quran Sekarang Allah sampaikan uh, Kita tak faham Antara sebabnya antara sebabnya daripada pandangan pelajar-pelajar kita Ialah Semenjak dari dulu lagi Kita diredahkan dengan soalan tak faham fikir, kita didahkan untuk ngaji sana, ngaji sana ngaji sini kan, tapi tak paham budaya itu berlarutan sampai sekarang inilah masalahnya kita tak jadikan Quran sebagai pantuan kita tak paham, kita tak rasakan yang uh, solat itu tertutup pengabdian, pasal kita rasa sekadar mencukupkan bilangan rataan dan solat dah, jadi hikmahnya tidak tahu ini masalahnya kita baru saya ambil, very particular tentang LGBT ni masalah yang baru-baru ia ya, masanya kita pengaruh. Kalau budaya ni kita tak bertukar, sampai bila-bila kita tu berat tu, itu no? masalahnya. Ha, jadi mana yang saya dapat nasihatkan kepada diri saya, keluarga saya dan anda semua, anda juga mengambil berat. Yang ilmu ini bukan sekadar berhenti di sini saja, tapi ilmu ini adalah untuk kita belajar betul-betul ke mana mana pun, hayati dia dan sifatkan dia kepada ahli kuat masing-masing. Ha, insya Allah eh? soalan sebelah kita masuk balik pada apa yang kita bincangkan. Kita nak masuk dalam kelanggan perbezaan Quran ni kita dah tahu kan. Mentaliti kita kena faham Dalam dalam pembentangan kita inilah yang berlaku Ya ini tidak ada apa uh, Seperti bahasa Melayu Tidak bahasa Kemudian uh, Hari ini saya, saya ulang balik Perkenalkan berkaitan dengan Asas, kita mulai langkah pertama Langkah pertama uh, Langkah pertama ialah kita dah ada Nota berkaitan dengan Nota uh, overlap structure betul? overlap structure. Okay. Jadi untuk langkah overlap structure nilah. Jadi untuk nota overlap structure ni dengan dengan memahami begitulah permulaannya pada bahasa. Saya ingatkan balik yang yang mana tadi kita ni belajar struktur bahasa bukan sekadar isim fi'il harf dalam al-Quran. Bermaksudnya dia luas sebenarnya dari kita buat. Tapi kita perlu langkah pertama. Langkah pertama untuk membezakan kerana apa dalam kalim sepuluh ada Iaitu yang dikatakan isim Dan kemudian ada fi'il Dan kerana ha, ha' Dan ini semua punya peranan masing-masing Dan sebab masing-masing Dan mengapa terkadang Allah SWT menggunakan isim Kenapa fi'il Kenapa haram Dan kenapa pemilihan kosakata begini Kalimat begini Dan kemudian bagaimana ada perbezaan pattern dia Itu semua express Al-Quran express Uh, Kali 5 dan Mesej-mesej tertentu Mesej-mesej tertentu disampaikan Apa mesej sebenarnya? Apa ayat tu yang berkaitan? Jadi kita bukan Okay, ayat tahu ni namu dia Ayat tahu ni berada atas Okay lah, so takkan berhenti kat situ je At the end the day, apa yang Allah nak sampaikan Through the language Inna anzalna Quranan Arabian La'allamun ta'qir So semuanya Allah akan turunkan Al-Quran itu Dalam bahasa Arab, apakah kamu tak gunakan akal Untuk katabur So lepas kita dah tahu tu Nanti kita nak tahu apa Ayat tu tak boleh ambil, ambil sekarang satu je Dia akan berkaitan ayat sebelumnya Atau ayat selepasnya kan? secara overall And then apa Ibrahim Apa Apa dia punya pengajaran ni Apa yang kita ambil yang Allah menyampaikan sesuatu berkaitan ni uh, yeah? Itu yang kita nak Di, Tapi kita kena bermula setahun Permulaan ni lah kita mengenal lah. Yang ni daripada bentuk-bentuk Pembahagian kalimat Bentuk-bentuk pembahagian keliman. So, apa uh, pembahagian keliman? Ya ini kata nama, kata benda, fiil, kata kerja dan buruk perbuatan. -buru Kemudian kita lalui dari masa ke berkaitan dengan uh, dalam laporan kita kena pada tanda-tanda isip. Setalah tanda-tanda isip. So, tanda-tanda isip ni apa yang kita, kita tahu Adiklam, anwin ada Alif lam tu ada banyak sebab Tamir pun ada beberapa sebab Bukan sekadar alif lam tu mengkhususkan Tamir tu me tidak khusus uh, Tapi dia ada lebih lagi penerangan kalau dalam Tapi secara umumnya Ada sebab sebabnya Jadi alif lam dan tamir tanda-tanda isim Begitu juga tanda-tanda isim ni Menjaga apa? tidak ada berkaitan dengan apa Masa dan per perbuatan, perbuatan Masa dan per perbuatan Kemudian tanda yang kedua apa Kita lihat yang ini adanya Yang ini Uh, isim itu didahului oleh huruf-huruf Huruf huruf huruf jar Betul lah? Huruf -hurujang. huruf jar Huruf huruf jar ni Dia akan membaris bawahkan i Isim uh, Jadi huruf jar Antaranya Min ila Al ala Fi bi Kalau min maksud aku biasa ni kita? Tujuh. Dari I ila Itu adalah kepada Al Al ala Asfi B Li atau La untuk bagi sebab Yang ini permulaan saja pengenalan Tapi kalau kita lihat Telah huruf jar ni Huruf jar ni Dia di uh, kata nama yang Dianik oleh huruf jar, huruf-huruf yang Membaris bawakan I Kalau kita lihat ni, Li ada sebabnya Mungkin dia berkaitan dengan milik Ataupun yang khas Atau bagi, atau kerana dia ta'lil Supaya Jadi dia pecah lagi Kalau kita nak terjemahkan Dapat sebenarnya Fi Berkaitan dengan masa atau tempat Atau sebab Bukan sekadar dalam saja Tapi Bersebabkan Apa dia Min Dari Daripada Sebahagian Contoh Ka Seperti ini Semua ada satu. Jom tengok bi Berkaitan dengan Kita terjemahkan Bi apa dengan dengarkan teman -teman. Ha, Maksudnya apa Sebab Sentuh Persamaan dan kitab yang kita gunakan ataupun kitab yang mana tu kita kibar dia ada menarangkan sedikit uh, berkaitan dengan penggunaan nah, ni. ini penggunaan huruf perolah kata dan huruf rejaya daripada al-ba'ata uh, jadi contoh-contohnya contoh uh, tak menjadi sumpah uh, sah ni masuk kepada fi'el mudareh yang fi'el tu untuk menjelaskan hampir berlaku uh, okay, Sa zuruka aku akan jalan kau esok uh, akan datang. Tapi kalau saufah akan juga datang, tapi masa kemudian. Biasa kalau Quran hari kemudian. Kalau sa dekat masa dekat. Itu huruf huruf menunjukkan masa akan datang dalam bahasa istiqbal. Tapi hafad dapat apa yang hafal dia punya istilah bahasa saya sebut-sebutnya. Arti istiqbal maksudnya akan datang. Tapi kalau diberikan saufah akan datang juga masa yang lebih pan, panjang. Maksudnya biasa hari kemudian. Saufah tak, tumakallah saufa ta'lamu kala an saufa saufa berulang-ulang kalau saufa saufa berulang-ulang bermaksudnya bukanlah menunjukkan itu suka-suka diulang sekadar menambah tidak bermaksud emphasisation maksudnya li ta'kid menegaskan jangan main-main benda Allah dah ulang ha tu sebab kan okay. begitu juga tadi kita masuk dalam bentuk harap jan eh harap tadi kita ceritakan ah ni ada 우아 bersebab Uh, games, berapa pun maksudnya ada sebab-sebab tertentu. Uh, ini contoh-contohlah. Fa berada fani, fa servabia, fa istina, uh, fa, stikna, fa jawab syaran. Masya-Allah. Tapi kita bukan nak belajar malam ni. Betullah? Kita nak give an overview dulu. Nantilah sabar. Apabila awak nanti lepas raya, pay tak dah pay semua kan uh, Siap habis kan Baru datang belajar, tapi tengok yang betul Baru masuk intik Tapi kena berhubung, oh, gini uh, Mana kita dapat, dapat Saya nak tunjukkan sedikit Daripada hasil uh, Yang seorang-seorang panjang kita Buat uh, Berkaitan dengan Mengerti program Surayasi kita ada buku latihan ini yang yang akan dilalui uh, surah yasin atau surah lazim tapi ini contoh buku latihan buku latihan surah yasinah pengambilan kedua saya kata Kita kata walas tadiasan dan quran dan zikir mahal memiliki Allah dah mudahkan jadi ukhti ni dia buat dia duduk dia seorang cikgu dia so detail dia so detail dia sungguh-sungguh belajar sampai dikatakan sekarang ni kalau saya baca quran saya dah dapat tangkau Awak tengok, kita keratkan setiap patah perkataan dalam surah Yasin ni She effort betul-betul Nampak? Every single word detail Every word, from first surah Yasin, right to the end You See? Kita tengok bagaimana uh okay. Daripada wazah-wazahnya uh Khosimun Menuduhkan ayat, bersangatan, benda -benda yang bersangatan Benda-benda yang pembantah yang ter Unsur yang ter Dan berkata Dia pisahkan lagi Abu Yassir Tafsirnya Jadi belajar sungguh-sungguh Ni Orang apa So Itulah kita punya pelajar-pelajar Yang yang yang sungguh-sungguh belajar Dan mereka dah habis Lagi 4-4 minggu Habis 7 modul Tapi kesannya Masya Allah awak tengok kita kita nak lihat ini bagaimana tersubuhan ada dia, dia, dia pecahkan lagi ni uh, ah asaynahu fa'il fa'il maul uh, dia pergi jumpa bumi la mafus mafus sifat sangat spesifik sampailah apabila dalam surah yasin ah uh, dia tulis just observe is apabila macam saya kalau jadi pelajar saya pun tak buat macam ni tapi Alhamdulillah kerana saya sampaikan Saya kata pelajar, latihan, dan Dan sebelum ni, orang ada latihan Berkaitan dengan Arab Ini menyusuri Itami'u fa'il antum Jadi orang pun Mepayangkan Ni pelajar ni dan pelajar lain Ni pelajar macam sekarang Awak ni, dulu-mulu dulu Dia pun macam awak dulu-dulu Teman-teman Boleh ke Tapi, Masya Allah Kesannya bayangkan nanti tidak jari untuk belakang lama dia ulang, dia hafal tak hafal tuan, tuan tuan hafal surah yasin tahu makna semua mak dan solat lagi. Allah kata walakah yang Quran dan dzikir bahal mengundangil. Kemudian apabila kita lihat di sini yang berkaitan dengan surah yasin ini, okay, kita ciptakan ditulis ditulis dulu kan okay. dalam surah yasin yang berkaitan saya tunjukkan sedikit daripada eh uh, ayat dia. Okey. Cuba lihat kat sini. Dalam surah Yasin Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang cakrawala. Ya, huh? yakni wal qamara hadarna. Uh, bulan itu tidak telah ditentukan kami Tempat-tempat peredaran ni. Ini wajanah pun Isimah dan manazil okay. Hatta sehinggalah Boleh masuk perisim Boleh juga boleh tulis Ada Ia kembali lagi Kalau dunia kali Seperti tandan yang Di misal Allah gunakan contoh Bagaimana uh, Keadaan cakrawala itu Bulan bintang La syams Tidak Mengpu matahari itu Yang bagi tidak boleh Laha baginya eh, Almas dariah Menunjukkan Tidak boleh menyusul Tidak boleh mengejar Bulan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 Kululun fi Falaki dia buat all this Dan betul lah mujizat Semuanya beredah dalam Yas bau berenang This is what the orbit Ka-lam-lam-lam-fa-fa okay? Mujizat yeah? dia This is something keluar Masuk ayat Wa'ayatul lahum Ada tiga ayat wa'ayatul Wa'ayatul lahum al-haru Wa'ayatul lahum al-lamul lai Wa'ayatul zuriyatahum Berkaitan dengan ekosistem Berkaitan dengan malam Dengan zuriyat ini pelajar yang bukan dalam bahasa bahasa Arab eh? Look over here, saya tunjukkan anda Her effort dalam tujuh modul ni. And she memorizes all the word by word by word know the story. Oh nak apa ini? InshaAllah. Saya inshaAllah. InshaAllah. Oh. Saya tunjukkan ni sekadar beri pangsa. Pasal juzuk amma pun ada dalam kita latihan. Mereka buat, buat mereka ada kitab latihan yang gini kan Kita ada kitab latihan tu Mereka ada buat rumah kat rumah latih-latih Kongsi dengan keluarga semua then they start to hafal And then listen to Quran selalu And then the pattern is there And then sekarang apabila mereka dengar Quran Surah lazim ke surah apa Habis mereka tengah, mereka tahu cari ni surah apa, ayat apa So we give the apps Kita kasih application dia Apakah mana macam mana nak cari ataupun apa kan uh, Saya yang dah betul through lah, saya share dengan surat-surat And they were okay, Ustaz, we So, these apps, kata, Macam mana gunakan rajah ni, Macam mana ni? And then, orang on their own. So, I I want them after this, To take diploma in Arabic. So, to for the enhance in Arabic, And hopefully, Then, they get, One day, They'll be able to teach Quran. And, Bayangkan, Kita ada target, Masa kita dalam 15 tahun, 20 tahun akan datang, Mudah-mudahan, Kita belajar sungguh-sungguh Sampai kita pun, Boleh mengajar, Orang membaca Quran, Dan mengajar bahasaan, Quran. Because my time is limited Saya dah nak 50% sen, Dia ambang 50% sen. Uh, My time is limited Saya tak tahu dalam kesihatan hmm. ke apa Jadi my time, I have to really Masya Allah Keluarkanlah apa-apa yang ada While I masih, masih belajar lagi yeah. Alhamdulillah Ada seorang guru saya uh, Mengajar di Asbah Sekarang dia datang mengajar saya Pay lah Waktu penuh <laughs> Kan tapi masih masih masya Allah saya rasa ini baru asas Yang ini semua yang dia buat baru ah, asas. Tapi asas-asas pun banyak masya Allah. Sekarang ni yang saya terkait nak bersinggah anda, nak bersinggah anda, bagaimana kita? Bagaimana kita nak mulakan sampai kemahiran tu sampai perasaan suka nak bahasa tu, bagaimana? Kita? Jadi kalau tidak digunakan Kita akan rasa stres, kita akan rasa beban Kita akan berhenti dengan dalam Tapi tidak lain, dan bukan Niatnya kena bertutup Niatnya kena bertutup Yang tadi itu, saya tunjukkan Latihan pelajar, saya cakap jujur ya Itu salah seorang daripada Yang lain eh Yang lain semua buat macam tau. Oh Jangan cakap dia seorang Termasuk satu nenek umur 60an Kat sini, Tasmit dengan saya Hafal Yasin menangislah usia kisah betul cerita cakap ni cakap mesti ni. ni dia buat dia pernah bu buku latihan dekat itu dia buat dia tasmi' dia hafal Yasin sampai dia tahu dia kaya apa hati nangis dia buat saki umurnya tak gibah umurnya 60-an baru nak start belajar awak ada mengagum masya-Allah so it is not impossible It is not important. If you believe in this, apa kata Allah S.W.T? Apa kata Allah S.W.T? Semoga Untuk siapa nak ambil Quran itu sebagai peringatan dan penandaan. Ayuh dek. Your intention, your intention to learn Quran. Your intention to ngaji Quran Your intention adalah apa punya Keadaan nak belajar Please make a clear intention I want to understand the rules Ataupun I want to understand the Guide of Quran Hidayah Quran, petunjuk Quran Saya nak amalkan Quran Saya nak jadikan sebagainya Sebab tu Allah tak gunakan Likirah hati Likirah ataupun dil, Untuk untuk bacaan Untuk sebagai pering So awak kena ambil Quran ni Niatnya untuk mengambil And apabila awak dah boleh baca Quran Ataupun satu hari awak jadi guru Quran Awak kena oles ingatkan Semoga awak faham dan awak amalkan Kalau awak ada niat gitu Baik Saya yakin Allah akan mudahkan Allah akan bukakan pintu hikmah ni Khazanah ilmunya seluas luas Pasal niatnya betul Niatnya apa? tapi kalau niaki tu sekarang nak baca Quran marja, baca baca baca baca ada endulati kita pun tak tahu apa. Dan walaupun kita tahu bermanfaat manfaat memang kena terus baca. Tapi ada matlamat yang lebih utama. Dan selalu on the way. Dasa saya saya passionate nak datang juga sepatutnya saya rehat ni. Buat kerja lain pun nak buat Tapi kerana kerana saya rasa amanah saya ada lampang daging hari Jumaat. Okay Saya rasa mana yang datang datang tak datang tak apa. Kita raihkan jadi untuk peserta nanti boleh bersabarlah. Eh, aa, sebelum tu saya nak katakan, insya Allah bulan Ramadan kita ada program, kita ada program. Aa, program kita adalah program aa, Ulang balik ini yani, program ganti nama dalam Al-Quran menyusuri Surah Yasin. Program ganti nama dalam Al-Quran menyusuri Surah Yasin. Jadi kita akan lagi tutupi ganti nama. Awak yang dah pernah ikut program ganti nama jangan cakap saya dah pernah pergi. Entah eh, apa itu baru. Confirm uh, banyak pun Haa kan The kita Saya pernah ada, ada pelajar Ulang boleh Ulang boleh Yang banyak ulang tu, yang Jadi, Haa Masya Allah Okay So program ini adalah Bagaimana kita akan Kena ganti Hari ini kita akan banyak ganti nama Yang mana nanti Insya Allah Ramadan nak ulang balik Mengukuhkan lagi Kerana kesempatan awak Nak datang extra kelas ni Haa Nanti Daripada Ramadan Kita go through Surah Yasin And export angkat nama And get some vocab And also kita ceritakan Apa cerita ni So nanti barang datang lepas raya Nanti kan kita tak ambil Pemakmur semua suatu dengannya Kalau dia datang balik Dia akan memudahkan anda Untuk membantu teman-teman di sebelah uh, InsyaAllah Itu kita punya Bila kan dia uh, akan uh, Dijalakan buat masa ni Tuan-tuan muskat Pada setiap hari ahad bagi Tiga minggu pertama uh, Pukul 9.30 sampai 10.30 Eh 9.30 11.30 Cuma makanan tak dikasih dah air <G puisque> nah, nah, Nak lepas maghrib lagi eh? Dan uh, saya kena maklumkan Kalau misalkan kita keluar di advertisement app uh, Kita punya FB uh, Harap jangan lewat Pasal tu untuk pengetahuan Sekarang ni hari Ahad tu Jam 9.30 memang dah ada kelas Memang ada kelas kita 80 orang huh? 90 90 jadi saya maklumkan kat sini Dengan saya kewarukan Mana yang minat Tak semualah mungkin kan Yang 90 orang tak tahu berapa ramai ikut Awak, mandi syafah, mandi syafah Kelas ya? uh, quran Itu semua, pasal itu dan Al-Quran Modul uh, tiga ni kelas Dan darul aman, modul dua pun sama juga Jadi uh, jangan tunggu-tunggu eh? uh, InsyaAllah eh? Aa, berapakah jumlah bayarannya? Saya rasa tak mahal dalam sekitar 2000 8000 RM lah. Saya rasa admin menetapkan satu session, satu sesi timbang gula kan? Aa, tiga sesi 45 RM. Ah so session lah kita nodahkan insya-Allah. Faham insya-Allah? Sekarang ni minggu lepas awak dah lalui berkaitan dengan ah surat anda betul Tak Saya belum dah umur panggil pada 3 minit 3 minit lepas saya ulang audisi saya dulu dah saya betul kan dah saya betul kan jadi kalau kita lihat boleh way out if to kita pun uh, buka awak punya overview maksud order story yang overview lalui Quran ni semua, dia tak boleh dari daripada tiga kelompok utam pertama, jadi isim isim L P. Ha. dan isim ni dia tergantik dalamnya, pertama kenal daripada taja-taganya kedua, uh, kumpulannya isim popular isim popular masuk dalam ganti nama, isim isyarah kata tunjuk, kata penyambung itu semua, pelan-pelan dengan paksa kan, ya. kemudian yang seterusnya apa ni, isim-isim percorak pattern jadi kalau pattern ni, pattern yang me Kalau jalan, yang menjalankan Kalau buka, yang membuka <gül> Kalau yang di, pattern ni macam mana pula ha, Yang dibuka, yang dijalankan, yang dipukul Itu ha, ya, dah bahasa Melayu Kemudian isim masdar ni adalah kata-kata ter perintah Saya rasa untuk yang seperti program modul 3, modul 4, dah lelui kan Itu ha, tanda-tanda perbezaan dia punya oh, pattern dia Pattern dia Kemudian jangan lupa juga isim juga Dia ada pembahagian Pembahagiannya, iaitu ada yang Menunjukkan sebagai jantina lelaki Pro, pro, pro muzakal Mu'anaz mu Dan uh, muzakal, mu'anaz ni Tak semestinya untuk yang berakal Tak semestinya untuk uh, Perempuan ni, lelaki perempuan Tapi biasa digunakan juga Untuk langit, ataupun Badan yang berpasangan Nanti baliklah, ganti nama tu boleh bersama Kalau yang ni Eh, kemudiannya ada bilangan Yang ini disebutkan sebagai Mufraud Satu Kemudian ada dua Yul Musana Dan juga Jam Jamak Jamak ada yang pattern Ada yang pecah Jamak taksil Kita pernah belajar Pada modul Muslimuna Gafiruna Keremukminat uh, Lepas tu taksil Ibad abdul Amba kan Ibad Amba Amba Itu yang tak ikut pattern Jamak taksir namanya Kemudian ada yang khas, ada yang tak khas, yakni makrifa dengan nadhira. Okay. Alhamdulillah. Ini pembahagian isim. Kemudian jangan lupa ada juga isim ni, isim ni eh, yang bukan um, tak berkaitan dengan masa dan perbuatan disebut sebagai yang pattern yang sama uh, yang apa tu mabni mu'rab. Mabni tu apa? Isim mabni. Isim mabni tu uh, uh, keadaan bentuk. Mabni tu bina. Bina tu dia kukuh. Jadi ada mu'rab, mu'rab tu boleh dii'rabkan, boleh berubah baris. And contohnya, yang murah apa? Isim Kalimah Allah kita selalu contohkan ah, Allahu Tukar belakang, kita ceritakan depan huruf belakang Allahu Akbar Allah. Kemudian Inna Allah Kalimah Allah baris A? Kudia baris depan. Kudia baris A? Bismillahirah Kalimah Allah baris B? Ba. Jadi Uh, inna illahi kalimat daripada Allah dari Amal. Jadi kalimah Allah tu belakang baris tu, khusus tu, baris, baris depan, baris atas, baris bawah. Ha, itu maknanya boleh mahu orang boleh berubah. Ada pula nama yang tak boleh berubah baris. Contoh Musa kan? Musa boleh musi, musuh. tak nah, tak Musa Musa. Kenapa dia berubah baris? Ha, itu yang dikatakan. Tengok pada kedudukannya dalam A Ayat Saya katakan contoh kalau Dia yang buat benda ni Dia kedudukannya baris atas ke baris depan Kalau dia jadi objek Objek yang jadi mangsa Maka dia kedudukannya baris apa ha, tu sebab ada sebab-sebabnya So the position kalimah tu Kalimah isim tu dalam Ayat tu menunjukkan Baris tu kita dapat tahu Ni kedudukannya dia jadi mangsa Ini yang pukul dia contohnya ah uh, fikirlah lah, dia dia benda fa'illah fa'il aku dia, dia ni jadi dia kedudukannya bagi siapa dengan bar? baris dan kadang-kadang sama ada dia jadi pukul ke dan kena pukul ke dia tetap sama baris tapi dia ditakdirkan ini sebenarnya uh, kedudukannya baris bawah kerana dia jadi apa gitu dia kedudukan baris. tapi tak nampak berubah baris uh, contoh saya tanya anda Kalimat nama ibrahim ibrahimu Ibrahima Boleh dua Boleh tak Ibrahimi Pernah dengar? Tak pernah Ibrahimi Tak boleh baris bawah. Oh, Jadi secara tak langsung Ada isim ni Dia boleh berubah Baris atas Baris depan Baris bawah Ada yang tak boleh berubah terus Ada yang boleh tengah dia berubah uh. Ini Kedudukan I Isim Tosak pening kepala Pasal apa Memang kedudukan dia gitu nah, Cuba nantilah cerita eh, Itu yang nak katakan I Isim Kemudian eh, kita patah beli kat sini saya rasa sekarang ni saya nak tumpukan yang ini isim yang paling masyhur. Saya nak tumpukan ni dulu. Eh kita tinggalkan kerana kita akan masuk yang ni pada nanti belajar khusus ni kita dah nampak gambarannya sudah banyak eh. Okey kita kemaskan yang ini isim popular. isim popular ni yang paling popular sekali yang nombor satu apa? Gentina. Apa dah? Dah. Dah. Dah. Nama apa? apa? apa? apa? apa? apa? apa? Ganti nama Penting Maka di sini saya minta anda buka uh, Yang ini tolong kita Kalau beri kita master Ah ni Ada 14 bahagia okay. Jadi sekarang ni Bahagia ni Kalau ikut-kutuk-kutuk dia ada berapa pecahan 4, 4. Ada berapa 4. Kalau dalam faham soalan kita belajar 6 saja kan Itulah. Okey. sekarang saya minta anda Untuk kita lalu dengan hari saja 14-14 Pasal waktu kita dapat Over uh, Orang apa tau macam advance kita Belajar uh, Dapat tahu Dah selasakan dulu Pasal nanti lepas syawal Nanti kita masuk menele Nanti pun kita akan go through okay? Dan gantinam, uh, yang ini pun kita akan go through Waktu program uh, Nanti berlaku Surah uh, nama adalah Ramadhan Program gantinama Al-Quran dan Ramadhan Menyusuri Surah Yasin Pada hari ahli pagi tapi kita dapat repeat Ini repeat, insyaAllah Alhamdulillah kita repeat Lepas Kita dengar Pak Imam baca Dampaklah sikit sebanyak tu kan Nanti waktu syawal kita belajar sebuah-sebuah Dan next syawal, awak buat macam tadi Kira-kira lah. dah, dah macam ini lah Dudukkan sikit lah, ada syawal korang Lepas kan Kasih semangat sikit lah, insyaAllah Macam ini yang saya katakan Hari ah, ini Dia berhubungan, takkan berhubungan lah Silap-silap nama Ini lah, sedikit-sedikit semua semua dia pecahkan Hapal uh, sendiri lah Ancak boleh Assalamualaikum Ini pelajar ha, kita Dan tu kan nama ni Agamul Zaman uh, Siapa Abang Rahman, Abdul Rahman Suratir kan? Dan after going through this Yang lain-lain pun sama juga tau Patternnya lebih kurang sama Cuma kita nak kena ini Kita kena saya tunjukkan orang gotrul bukan gotrul tapi yang bahasa Arabnya kita akan gotol sekarang kita dah masuk surah yang agak a uh, ayat ke 81 dah. Ha uh, baru tapi maknanya kita gotol ni ha uh, macam segini uh, lah. Gotol ah. Satu. Lepas bendul ni kita gotol gotol. Ah. Jadi kita gotol ni. Ah, di gotol ni eng paham ni. Orang tak paham. Buku latihan lain. Buku latihan lain. Ini dorang do true. Okey ikut bro, uh, baca nama-nama lepas tu kita kenapa nampak tak yang bulat-bulat belakang balik tu? Eh nampak kita kan? Eh? Tepat. Ha ini, ini kita betul tu. Eh? Oh, maksudnya kedudukan belakang tu apa? Dan ini disokong dengan tafsir Kena cakap Tafsir Tafsir lain, Ibrahnya apa? Pengajarannya Oh, uh, kena tuan paling penting pengajarannya Awak dah tahu Awak punya Nahu hmm, ini, Dah cukup kan? Apa pengajaran pada diri awak? Apa perubahan awak tahu tentang ini? Apa kekuatan uh, daripada Rangsangan yang awak faham dengan ketakwaan awak? Itu penting Haa, uh, kan? Sekarang awak, dah, awak teman orang Haa lah. <laughs> kan? Buku latihkan orang Buku Ayu carilah Sekarang ni, awak kena banyak orang Masya-Allah pilih. Siapa yang dapat ni? Kan. Eh? Oh, sekarang ni lepas ni, Diorang dah semangat nak pergi Di rumah, apa-apa semua masya-Allah. And dah semangat apa tu? Aku nak mengajar bahasa Al-Quran. Ini macam. From Lima like you. Sekarang saya kata kenapa Banyakkan doa. Banyakkan doa, kemudiannya uh, belajar jangan berhenti. Kena susah payahlah dulu kan. Sekarang orang tengah menuai. Kan. Eh? Masalah apa kesusahan tu orang datang Masya Allah, awak bayangkan saya saya kagum Pasal ada yang datang depan saya ni Kita tidur-tidur tau Penat kerja pagi, datang belajar, Pasal dalam Aksen dia tak datang, ustaz tak lampak pula, pula, pula. Itu yang hujung, yang depan saya lagi Terang-terang, kita tidur Tapi datang, bawa pek berat-berat dengan kitab Balik kerja penat-penat, datang lambat Belum makan lagi Balik sini, datang tempat jauh takde ada kenderaan tau Masuk tu, balik rumah, balik rumah Balik rumah, balik rumah, balik rumah Ati mana? Dekat, time finish Pasiris ke mana? Beduk Habis ini MRT Tak, tiga bas Ustaz, tiga bas Balik, berulang madam Besok sabun kita lagi Istiqamah, belajar Ini yang Allah akan lihat Itu yang Masya Allah Bride sisters Men speaking this again I went to this Much worse Bukal Salih, my family saya tinggalkan tempat kampung kat Kelantan dulu Seorang seorang tikus ada, nak air pun macam, macam nak rah Hidup dengan tikus, seorang seorang kat kampung Adalah ni Doktor, tak apa <masalah> Tapi sahabat-sahabat saya, Doktor Luqman sekarang PhD Taranum Sekarang saya lukat TV, Doktor Luqman Ibrahim eh, itu yang buat saya tu Ya, main, belajar dengan tu Dengan dia punya pakcik Ustaz Nik Jafar, Hakim Musabah Kenapa dia kat antarabangsa Di rumah Haa, uh, hantar oh, tengah sini Rumah kampung, buk, rusuh Haa, uh, hilang dengan tikus Uh, lepas tu air pun tak ada Ya Allah Tuhan ni kasi apa betul -betul. Okay. Tapi saya kata takut Cekalkan-cekalkan ha, kan? Malam-malam awak tahu tak Nak bawa kereta kat Kelantan tu Yang kita, punya kereta orang kan Nak pergi rumah Tok Puro Drive sendiri Gelap tak nampak Padahal rumah kat situ je Huseb dia Saya Sa'i Sa apa? Rumah kat situ tak nampak Malam-malam nak balik Huseb mana? Mampu uh, Masih rumah mana? Huseb tak masuk dalam lagi Sa'i beberapa ni? Baru masuk dalam Itu so, sampai lah ya. Awak datang ni main muka lawa dia. Tetap kena satu. Kalau lapar kamu dah lah. Dan tunjukkan semua. Oh. Kalau kita fikir balik, di situlah kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting serius, eh? Untuk nak nak kamu. Lawanan nah, insya ha. Jadi sekarang ni kita balik tentang berdakwah dengan dan kamu. Dan namanya penting sikit. Then we have to go all this. Eh uh, saya say rasa ni and then we go through the exercises insyaAllah Baik. Uh, ganti nama ada berapa? 14. Ada 14 eh. Ajil. Tersambung. 14? Pak Beloh. Oh, pak. 14. Dan kita akan gunakan dengan kita ni jari. Ya, yeah. are you are you there? Yes. Okay. Kalau kita faham tadi eh uh, isim tu dia bagi ada lelaki dan perempuan dah. Okay. Ada mufrad, ada Mufanang Ada jamak, Ada Satu, ada Dua, ada Ram Jadi kita akan gunakan lelaki ni dengan ketang kanan Propan, tangan kiri. Kiri uh, You then? Tengok dulu Wah, lelaki, tangan K Kanan Huma Setuju semua? Huma Huma, Huma. Fum Wah, Huma, Fum Wah, Huma, Fum Tangan kanan tu siapa? laki. yang perempuan tu kia kia ya ya. Kia tadi kia kia. Ya. Uma punna. Okey. Kalau kia siapa? Perempuan. Perempuan lagi Seorang ke dua orang ke? Kau Kalau pun tu aku pun ke dia perempuan. Ya. Awak kena dia. Ha so ringkas kan? Kia uma punna. Macam mana? Kia uma punna. Wa uma hum wa Iya, umah bunna. Iya, umah bunna. Okey, sekarang saya tanya turun tengah eh. Kalau huwa siapa? Dia lelaki. Kalau umah? Dia jual dua Boleh dia perempuan kuat. Jadi boleh sama tak? Iya. Tak ada kurang dah. Kalau hum siapa? Mereka lelaki. Bunna siapa? Mereka kuat nah, Sekarang kita gunakan untuk engkau dengan pun lelaki antam Anta Anta, Anta, Anta Antuma, Antuma Antuma Berapa Antuma itu? kamu uh, Dua orang lagi ya? Antum Antum Anta Antuma Antum Anta Antuma Antum Uwa humahum huma, Uwa humahum Ia humahunna Ia humahunna huma, huma. Anta Antuma Antum Anta Antuma Antum Kalau Antum. kau perempuan tangan kiri Anti Antima Antuna Dan kiri. Auntie, anti anti atu berantunlah Antuna tunas apa ramai perempuan perempuan siapa nak pos sebelah kamu perempuan kamu perempuan jadi kita faham kamu sen perempuan ini kamu antunah okay. jadi kalau anti siapa anti Antikau, pukat, kau pukat. Anti, itu tolok. Itu lain. <laughs> itu anti EU anti AI. Lain dengan Ini tolok. Anti Anti kau eh, kau perompak sahaja. Eh. Okey, lain. Hua, huma, hou. Hua, huma, hou. Ia huma puna. Ia huma puna. Anta antuma antu buah. Anta antuma antu. Anti antuma antunna Anti antuma antunna Ana. Ana. Nah, nah itu nah, nah, set 14. Uh, kalau kita lalu dengan pam sana, wah hom anta antum ana lahu kan? Nam-nam dulu. Bermaksud pada Quran dia kena buat 14. Kerana, kerana kita kena expose pasal dalam Quran banyak mudahkan ada rumah ada hom, ada ghunnah kan. Jadi kita dapat gambaran oh ini balik macam uh, Kerana solat ni, solat tak gunakan ghunnah. Kerana solat untuk solat kita belajar faham solat tu berkaitan dengan Ya ini takar ilmu lah perbualan dengan ah? Allah. Engkau ya Allah aku ya Allah ah, maafkanlah kami kan. Ah, yang penting paling dia tu Allah musa samaan. Ya ini ah, alaihi kan wabar kan dan keberkatannya kan hadir. Tapi banyak dengan ah? Allah. Jadi sekarang ni masuk korang kita kena exposekan dia. Fakat tu bang. Wa 14. Wa Waalaikum. Ya mauna anta antum antum anti antunna antunna ana dah nanti dalam dalam romada kita ulang balik waktu lepas ni kita boleh sampai lah kita dah ulang eh kita tak boleh cakap apa uh, tak boleh cakap apa orang Jakarta apa macam alah dah go through lah ustaz air dah go through this dissection okeylah ha uh, nanti pasal apa dia akan pasal kita tak gunakan hari-hari betul lah yeah. betul lah Ah, masalah apa awak dapat kiai mati, buah, beli semua, buah, rumah, kiai mati, ada tak ada buat kan, rumah dah buat, buat tv, buah, rumah, semua orang ni hati, antar, ada, ada tak boleh sebangun jauh, kau siapa ah. nak, kau mau kau, ada tak ada rumah semua buat, ada, sampai awak terlupa di semua, betul kan? Ah? It's not your daily language, kan? Unless you dapat ni, you baca Quran, you sport. I want to stop in the all the rumah rumah. Dan Anu At least I know Adiksen Um-bah-firlamum war-hamu Faham tak semua? Okay, sekarang ni kita masuk Ganti nama yang melekat Ganti nama yang melekat Ni dia mesti melekatkan Dengan sama ada isin Ataupun Mungkin nanti kita ciptakan berkenaan dengan Al-Bur Semua kita lihat di sini uh, Kita lihat di sini Kalau Gathuah maksud dia ganti nama lekat hu ataupun hi, hi. Ya, kerana kalau sebelum huruf tersebut dari bawah maka di sebelum nama Jadi boleh dihi ataupun ia jadi hi macam contoh bi dengan bihi dengan dia fihi ha hi Alai tak boleh bihu fihu alaihu tak boleh pasal apa susah nak sebut lain semua jadi hu jadi kita akan ambil uh, perkataan yang paling mudah kita dah lalui ya amin apa so min jadi kalau minhu dari Minhumah dari mereka ber minhu, dari mereka sebab ini kita lihat minhu, Minhum minhuma minhuma minhu minhu. Olah pen, pen cepen, olah muhuma, olah pen pen, olah wala walaupun pada buruk menjadi isim pun boleh okey kita ulang minhu minhuma minhum minhu minhha min minhu min -ha, min kemudian kita tengok Perempuannya dia min minhha dan minhha dengan hia bulatkan elok-elok bulatkan circlekan elok-elok sampai kalau boleh banyak-banyak ah stretch ke apa ni pasal di sini ini biasanya untuk untuk perempuan. Perempuan. Perempuan. perempuan tapi tak semestinya untuk perempuan dalam al-Quran ni tasmir guna untuk perempuan seorang. Dia boleh digunakan untuk jamak taksir. Jamak taksir tu jamak yang tak ikut pen pattern. Dia akan gunakan ya ataupun ha ataupun uh, uh, langit dan bumi ha ataupun katalah an'am binatang binatang itu tunjukkan ha dia Allah gunakan balik pada al-aam. Al-aam tu binatang- binatang untuk jamaah tafsir. Al-aam tu binatang- binatang petuh uh, Jamaah tafsir. Jadi ha ni very important. Eh kita nak tahu tak semestinya dia untuk yang ber a -ah, berakan. Ha, okey. Contohnya kita lihat di sini nanti saya saya tunjukkan eh uh, contoh kata contoh. Kita okay, kena eh, faham benda ni insya-Allah. Okay, uh, nanti kita turun. Kau pasti kalau haji, pasal TS macam saya nak bagikan, saya sistem kids. Kita buka baik kita kita. Tempoh-tempoh mesti ada bacaan, tempoh-tempoh Waktu akhir malam uh, pas malam azan antara azan nanti kalau. Kau ya, hendak memakai waktu itu, waktu musibah doa, uh, selitkan doa apa yang penting, gunakan aku untuk memahami firmanMu dalam aman itu, jangan lepas Sebab tu tahu balik waktu waktu musnah doa, waktu tu awak selitkan doa yang awak continuous minta berdoa. Insyaallah, next ada tim, saya kasih pada kamu. Okay? baik. Kita di masa ini, awal bila manusia teknologi wa ayatum lahum al-ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha di sini kan Allah gunakan kan Ha hah betul tak ayat so ha ni untuk apa ha ataupun Ya kan ya to tak apa bro so this actually ha ni balik untuk siapa Ah, ahya'naha wa akhrajnaha minha ah, wa akhrajna minha habban faminhu mahuni kan tidama kan jadi banyak kan tidama ya betul wa fiha ini tamir lagi khani kita dan tidama banyak wala ha? jannatin min nakhi wa a'nana wa fajjarna fiha lagi ni ha ni boleh bercakap ha, ah itu yang kita dah tahu So if you go back, wa'ah yang telah puasa Allah semalam uh, Bagi mereka, orang-orang yang Dan manusia itu, hum uh, Adalah humi Bumi ni, kalau nak refer balik tu Bumi itu tak guna al-ar al al al, Tapi gunakan hiya Dia pro Jadi al-ar tu adalah Bentuk feminine Are Bentuk feminine ini salah satu Lepas tu nanti kita akan tengok Struktur yang feminine tu Apa-apa kalimah dia ada memang dah set-set uh, Jadi uh, Yang ni bumi tu ma, Mati Kemudian Allah ah, Al-Kami kami, kami hidupkan Ha Ha Balik daripada siapa? Bumi Pada daripada bumi Asalnya bumi tu ma, Mati Lalu kami hidupkan dia Yang ni Allah SWT Hidupkan bu, bumi nah, ini, Ha Dan kami keluarkan Wa'akhrajaran Daripada dia Ha Balik daripada siapa ni? Jawab lah Humi ha. Haban apa dia orang oh, biji-bijian ha. ha. Daripadanya ufmi, Fahmin hu ya kudung Biji-bijian itu Hu ni haban ini hu Dan daripadanya hu Hu boleh daripada mana? Biji-biji Ini muzakar I can see not So With this introduction je Awak berlatih-awak berlatih You can know You want to know ha. Perasaan nak tahu Itu yang penting wajalnahā dan kami jadikan nah kami fīhā padanya eh, Fihah eh, ini apa bumi itu balik eh, Jannah, eh, ini apa dia pohon-pohon dia bukan syurga eh, dan kurun wa'adnā bin eh, wa dan kami pancarkan padanya Fihah yang eh, mata air pada bumi jadi kita sebut ha-ha dalam suara sini balik macam apa ada buk? Umi, bayangkan awak tahu ganti nama ni, kalau nak tahu ganti nama dalam surah yang situ, jangan ke mana mana ha. eh, jadi, lo kau buat awak sister buat ni, over here. Dia buat, jadi itu dia. Tulis, Wa al yatuh, percayakan bagi mereka al um. ha, dia al tu mong ada ada apa sahaja sekiranya mu ditetapkan? Eh, uh, ni ta, in agreement of which is family Mu'annas annas, ha, damir in agreement on to this one ni dia punya reference dia nanti kan cuma saya buat contoh a mi daripadanya kita dah tahu dah haban pamina yang yak purut ini bentuk pattern mana a so saya balik kat sinilah in ayu deh so sebenarnya Quran kalau dia kata ni ganti nama yang melekat ni dan minta juga ganti nama yang melekat tamir mutasil namanya nama mutasil yang sini Ini ada lebih daripada 10,000 kataan dalam Quran And it appears in every single page in Al-Quran Are you there? In fact, in every single line In every single line Then, kalau datang begitu, you need to know You need, bukan, you need to mask? master Master Master Maherah ke, Maherah <laughs> <laughs> ke Master lah Master tahu, Maherah so bukan malam ni lah, nilah. lah lepas sembang kan apa semua. Aluntungan merapi kan. Nanti Ramadan kita dengar-dengar boleh lupa lagi sibuk rawi saran sepanjang umur insya-Allah dalam kesihatan ketahanan amin. Pagi dan petang dan waktu way matlamat insya-Allah panjang lagi umur jumpa Ramadan akan datang. Masya-Allah stand behind the imam. Masya-Allah dongdahan eh. Semoga eh. sihatkan satu je. Doa akan saya panjang umur. Amin. allah jadi kita gunakan dengan uh, pengulangan dan tangan. Jadi ingat daripada hari saya katakan pulak-pulakan ingatkan jangan sampai kita hanya tunjukkan dia untuk perempuan. Are you there? Uh, jadi kita kena latih dia minhu, ah minka, kumakum. Okey kita kita kita nanti sekali eh? min sebab minhu, minhu, minbo, minbo. Min tangan kanan minhu, minbo. Apa tangan kanan? Lah. Abang Langki. Kala tang ya. Kalau tangkiri? Ada masa kita kena tangkiri lagi tak kena kompon? Kalau untuk samping, biasa tengok majlis dia selagi samping lagi <laughs> sebelah kanan. Oh, betul lah? tak? Betul. Betul bang. Tapi ingat, stah, saya samping stah satu kali, satu <laughs> kali. <Tidak>, Takkan <laughs> kita nak cuba kali Maksudnya apa sekarang? Biasa kita nampak lelaki <laughs> sebelah kanan. But we, do, we use we this. Maka we see sih laki perempuan so it use our pedagogy system and ik sini online ada ada down so use our ger semua air eh insyaallah okey ingat tu eh orang laki kalangan perempuan ke gini okey minggu binum -ha. binum binhom binhom pasal perempuan minha minuma minunna macam mana na hunna minka kalangan minka cover dari apa ha laki okay. perempuan laki Mingkuma Mingkuma mingku mingku mingki dan putri dari tadi kau kau jangan cakap dia perempuan Masih precise ya, dari kau kau okay. kau perempuan eh mingki Mingkuma mingki mingkunah mingkunah minni minni binna binna itu kan rob tuhan Rock, Amazon Rock. Itu pun akan open tajuknya Amazon, so it is related, okay? Rock Bohu, apa? Rock Bohu, Rock Bohumah, Rock Bohu, Rock Bohu, macam mana? Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, Rock Bohu, kenapa tangan kiri pula agak? Lelaki perempuan. Ah betul kan? Kita pergi Kuala tu. Saya kalau sebelah kiri saya sentiasa saya tangan-tangan <laughs> okay. <Okay>, <tuk> tak akan hilukan ni. Okey. Okey sampai bye-bye. Tak apa Kalau macam tu lebih mudah Tapi nanti kita nyatakan dalam uh, WhatsApp tu. Uh, Minggu depan, sepotong yang ada ya. Yes, hi. Mas ada kaum kaum yang last minit dapat datang tak? <coughs> okay, saya siapa ni yang tadi ni? Uh, siapa pernah dari pasript ni dalam pelajaran bahasa Arab di luar. Pernah butuan, nanya. Kan? So nak belajar dulu, nanya. Kan? Agak suka lah dulu. Nak nak faham semua. Awak ramai nak lagi tak? Nanya kalau kita pelajaran tapi tentu kena buat fa'ala huma fa'an saya rasa hafal tapi kita bagi je tadi nama dia tadi kata nama ni ulang saya so, rasa sekarang ni kita gunakan bukan pokok lagu kata kita gunakan kita punya singers and just practice them ha? kalau saya katakan uh, kita belajar dulu kita belajar yeah. min kita boleh cerak, cerak buhu, jadi cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak oh, so, like. okay. buhu, cerak okay. buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, buat Kita cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak buhu, cerak Eh, roh buhuna Roh buhuna Eh, roh buhuka Suara pun kena keluar Jadi, suara, tunjuk Dan sekernas utang uh, So, is oh, yang amalkasikan kasihkan pancaindra Roh buhuka Rok buhuka Buka siapa? Tuhan Tidak, dia uh, Rok buhuka Tangan-kanan so, kiri Tangan Kanan, upah lagi. lagi. Rob buka, rob buka, rob bukuma, rob bukuma, rob Robu bukuk, rob bukuk, rob buki, rob buki, rob bukuma, rob bukuma, rob bukunda, rob bukunda, robi, robi, robi. robi lagi, robi? Anggurah, okay. kan? Robi, Rob punah, punah, punah sekali lagi. Rob puhu, Rob puhu, terus. Rob, Rob, Rob puhu. Soalan pun aku kasih, so, kita yakin, confident. Robu. Jangan, jangan, Robu. jangan tetap <laughs> confident Salah tak pun, salah tak pun. Tengok sukaranya. <laughs> Satu, dua, tiga. Rob puhu, Rob puhu, Rob Rabuha, ra Rabuhma, Rabuuna ra ah, try, salah tak apa? Rabuha, Rabuhma, Rabu good Rabuhi, Rabuhma, Ini begini pula sebab tu dia punya tangan tu very important, you jangan main lama lambai <cturne> Rabuhu, bu Rabuhma, Rabuhum Rabuha, Rabuhma, Rabuun Rabuha, Rabuhma, Rabuuna Rabuha, buka mata, Rabuha ra Rabuha Rock kita kena pelan pelan, kita pelan pelan. pelan. Rock buka, buat buangkan suara. Rock buka, dengan baca bimbing bimbing gitu. Rock buka, rock buka, rock bukuma, rock bukuma. Ini asal makrasnya. Rock bukuma, rock buki, rock bukuma, rock bukuma. Rock bukuma, alhamdulillah. Rock bukuma, itu jadi. Okay. Okay. okay, sekarang kita tukarkan. Uh, uh, Perubahan daripada uh, daripada inna lah inna, inna. sesungguhnya kita pelajikan kan? ha, satu dari innahu innahu innahu ma Terus innaha inna ma innauna inna ka inna ku ma inna ku inna qi, inna ku inni inna. Okay sekarang saya katakan Uh, kalau saya katakan Hua, siapa? Dia yeah. yeah. lagi Hunnah Dia Rekas Rekas Rekas Rekas Lain saya berpindah pada damian yang <laughs> mempansi, lah. uh, Bukan yang berpindah Bukan yang berpindah saya Hunnah, siapa Hunnah? Rekas <laughs> Rekas Siapa suatu? Dari <laughs> <laughs> Saya nak buat jelek Sokak-tudung sikit ke Haa Penanggung <laughs> ke Kau seorang jelek Haa Okey Jangan tengok yang ha. <laughs> niok <laughs> <laughs> Khunna cuba khunna Mereka semua perempuan Kalau saya katakan Khun Mereka semua perempuan Kalau saya katakan Huma Mereka semua perempuan Mereka semua perempuan Mereka semua perempuan Tengok tukang nota Tak apa eh So this is how we practice okay? The thing is what Once you know the system You just have to repeat This is their introduction Faham, sure, sure. now now I'm going to introduce you some little difference in kali ini Fa'ala ni PM, are you right? Untuk mereka yang pernah ikuti program Faham Solat mudahlah sikit Kalau Faham Solat tu kita nak tahu uh, dengan perubahan Tapi ni dengan 14 perubahan. Tapi ikut go one one. Sekarang ni kita tengoklah, tengok orang-orang ha? tengok, dah Fa'ala, namanya Fa'ala Fa'ala Fa'ala Fa'ala fa fa ya Fa'ala Fa'ala Ya'falu Sekarang tengok bulatkan Ataupun usahkan yang mana kita pernah lalui Dalam pangsa kan Ibrahim ni actually over here Fa'ala kita bulatkan Ya'falu kita bulatkan Dengan if'an Fa'ala Dengan Ya'falu dengan If'an Kita nontak mana tuan? Ok, pula-pula fa'ala Ya Fa'alu Ok, sekarang You make smaller circles small circles On the last row Fathah, Dorma Berdepan, dan berdepan Semuanya Are you there? What you, what can you recall On this Fa'ala Ya Fa'alu Dengan ifal? masih nak okay. mo most important thing is uh, dia punya aka kata dia berulang. Fa'ilam, fa'ilam, fa'ilam. Fa so maksudnya buat, lah So sekarang kalau awak tahu fa'ilam, fa'ilam buat, ignore this, eh? ignore this ignore this. Ignore this. Okey. I polymetris. Yes. Okey eh. Orang datang tak fokus betul. Saya polymetris. Yes. Okey. Eh? Now, fa'ilam, fa'ilam, fa'ilam maksud apa? Buat, Saya buka qara aya qara aya qarau ikra jangan tengok tengah-tengah tengok belah depannya qara sebab qara qara yaqrau yaqra ya, tak boleh belakang tu ya, saya cuma tukarkan huruf dia q dengan hamzah maksudnya apa lihat eh maksudnya dibaca, so baca seperti okey kalau saya ter ikut saya dah kuala, dah kuala, dah kuala, ikut huruf eh, dah kuala, dah kuala. atas. Ia terkudu, ia terkudu. Berapa atas? Udah full. Udah mati? Saya tukar perkataan lain. Katakan jangan asal nomor main. Jangan asal isu, isu. Iklis, iklis. tahu belakang sumber atas. Baik. Baik. Baik. Dan baris seperti itu. Tapi berubahnya Yang ini berlaku tertentu menirakan Vokab dia berubah Vokab dia maknanya dia bro. berubah ha, Kalau saya katakan tadi fa'alah buat Kalau saya katakan kor'abah ya. Kalau saya katakan uh, dah kalah masuk, masuk. Ha, Kalau saya katakan jelasan duduk ha, Itu semua tak saya risau vokab Nanti buat cerita Pasal the pattern is there The concept must be there Baik sekarang saya katakan fa'ala yang qalu dengan if'al kalau ini buat apa ceritanya sekarang ya sebab buat if'al buat kan if buatlah katakan ada kan ini isim ya ada isim, Ye. Ye. isim? Ye. Ye. Ye. ini semua isim eh Ye. pasal ini dalam isim popular if you go back to kita punya ni kita punya uh, overview kan kita kan overview teh jadi kita bincangkan tentang domir tadi. Jadi huahumahum, huahumahuna, kemudian inahum, kemudian ganti nama. Jadi ganti nama, ya ini ganti nama over here, ya? Sekarang ni kita pindah ke mana? Kita masuk pada P. P. P. L. ni uh, over here. Now I'm telling you how to use this overview. So nanti kalau kita belajar ke mana mana post, you know where eh? is saya saya ada anak murid Yang sebenarnya dah berjaya 3 tahun Di Al-Duhri ya, Dalam janjian jamlah Alhamdulillah dah advance Tapi dia katakan MasyaAllah banyak bantu uh, Dalam memahami Berapa oh berasal Kemudian ada juga yang baru Ustaz belajar dekat mana lah Bahasa lah luar juga Dalam mengikuti. Dia kata Saya buat ni tuan, Ustaz ni Saya ni dapat humbung Saya tak tu buat Saya tak tu buat Lepas saya duduk kelas Ustaz faham soalan Ustaz ekspender ni Baru saya tu buat So overall view is very important Pasal I went through this, island learnt before Berapa tahun, belajar pergi tengah jalan Bukan apa, pasal mungkin kerja, tapi struggle is there Kemudian, uh, then I I I try to Fana, Aku masalah ni? So I feel just like you Yelah kita tak tahu, pasal kita bukan madrasah. Dan sebenarnya budak madrasah pun tak tahu Dia tu lah cakap pasal nasib bapa madrasa Dia orang hafal pula lah, function tak tahu? What's the function? And, So at the end of the day, saya kata This is a problem, pasal we don't see the overview Kalau kita belajar Topik ni, topik A, topik B, topik C, Istilah, satu masalah, istilah Istilah ni satu perubahan bagi, bagi kita lah dulu lah, lah istilah, istilah, istilah, istilah Kita belajar biasa seminggu sekali kah dia Tak dengar Seminggu, seminggu datang. <laughs> Macam Ustaz Pasir kan? kan Lepas tu lebih kundak-kundak Lepas itu, kita dah lost Dah, dah lose track kan, lepas itu, minat pula lose kan Orang lain dah buat homework Kita dah maksudnya, ni, ni lagi dah Dia menurun. So, uh, kemudian topik ni Kita belajar, kemudian kita kena hafal Hafalan, hafalan, hafalan, hafalan. Kita mana ada masa nak hafal Awak ke awan hafal, bedek ke hmm, Kan kita bukan budak manasak, ada masa nak nak buat kerja, nak busuk baju, nak macam-macam lagi kan Kerja lagi kan, penat kan, betul lah Jangan TV lain, nak buat swasta, dah masing elektron Macam-macam ke, ya pun pun lagi, tengok bola lagi kan uh, Tengok bola pun, awak tengok kan Saya pun musyik lah, tengok bola boleh sampai 45 minit Tengok bola dengan sampai 45 minit, dengan extra time, dengan komentar Jumlah kan, 2 jam lebih buat sobohom pun tak buat. Bukan sini tempat lain, balik. Ha, betul tak? Ha? Tapi beragama ni kita tak ada masa untuk extra 10 minutes ke 50 minutes ke. Kalau buat kalau seronok dunia, cerita masalah eh. Jadi masalah gini apa kita macam-macam kita pun tak ada minat. So at the end of it, uh, kita kena try to dekatkan dia punya perbezaan tersebut dengan memahami struktur kalau awak belajar ke luar, ok, topik ni kali ni dia bapak bap, muruh ke, bapak apa ke nak berubah I want to know, this point masuk ke isem ke masuk ke PL Masa Aram? Are yes. So, dia masuk ke sini ke, masuk ke sini ke, ada huruf Ella ke, huruf pun tak, mana yang punya susun eh, kita nak masuk, ha, kat mana? Jadi kita tahu kat sini, oh, ni kutuk kat sini, ni kutuk kat sini, saya belajar kat sini Ada the dia of the nampak the whole picture Faham semua? That, that's how kita nak faham Okay, Tapi ni semua saya tulis dalam bahasa Melayu Kemudiannya yang nombor ni Dia punya yang buku Kitab Kibar Ustaz Ustaz Rosni Cuma ada, ada, ada apa tu Exercise dalam contoh-contoh uh, Quran So much more difficult lah Nantilah ini kisah Barayunya kisah ha? Okay, okay. So sekarang ni tadi yang bua dengan hu ataupun dengan, hua, huma, huma, dengan inna hu inna huma hum dengan yaqinahu innahuma innahum wa berlaku di mana di eh? si popile yeah, si so popile. Apa maksud popile? Ya, yeah. masru. Popile lah. So you don't expect it to be jarang-jaranglah selalu buat. Yang you dengar tadi Pak Imam pun baca kan? And then sekarang kita masuk yang sebelah ni adalah perkataan dengan hafif So sekarang apa maksudnya tu? Kena di akar Akarnya tiga huruf dan tahu makna So this is what uh, Kena kita ada tiga huruf Kita tak tahu bokep So at the end of day The bokep masih gila juga Untuk faham Kita tiga huruf Saya katakan uh, uh, Kita ambil perkataan Jalasa ke Atau perkataan ke Paraja ke Kita ambil perkataan apalah Bualama ke nasia ke khosiah ke tak tahu pasal apa aino tiga huruf pasal apa kita tahu pasal tak masa tak tahu apa okey data okay. rocket and then awak sesuaikan dengan pattern dia pattern ni bentuk ni macam mana bentuk ni ya ah. okey so sekarang pertama kenali akan kadir tiga huruf dan kemudian dua berkaitan dua, dua ni eh, dia berkaitan dengan ma masa okey kalau tiga huruf kira masa telah sedang dah kata kereta Kemudian dia juga ada berkaitan dengan masa yakni telah dia disebut fi'il madhi. Ke okay, baris asas fi'il madhi kita tadi faham salah baris atas. Nah, kemudian ada yang eh, fi'il mudhari. Eh, eh, baris asasnya baris depan eh. Amar, kata perintah. Baris asasnya baris ma. Kemudiannya kita kena faham kenali baris-baris asas dan ada yang mustatir. Tak lah. mustatir tu berkaitan dengan pelaku dia. Laku Pelaku Besar Setiap PL Setiap PL Mesti ada Siapa pelaku? Pelaku Perbuatan mesti ada pelaku Pelaku Masa kita Baik So adakah perbuatan dan pelaku? Pelaku Siapa pelakunya? Ha, ini baru tahap pertama tak. Baik kita patah balik Daripada kita ni Nantar Masa okay. kita ketinggian Nantar kita balik Okey Nantar kita Kembali ke urusan Dah Baik Kalau faala Faala adakah dia perbuatan perbuatannya apa telah buat telah buat Baris atas. baris atas Baris atas di baris akhir si, ya. So sekarang uh, Yang perlu perbuatan ke Ataupun kata nama kata benda ke huruf Perbuatan baris. Perbuatan Bagaimana apa lah perbuatan Baris atas Baris atas Itu paling asas lah Asas Okey, Kemudian dia, dia repeated eh? uh, Repeted letters Fa-a-a-a-a-a-a Kalau if'al Tahu ni macam mana Dia apa Berita Kata brand? Beri Baris masuk atas Baris atas Adakah yang semua Fa-alai If'al kata beri, kata perbuatan Ya yeah. Bukan yeah. Perbuatan maksudnya disebut fiil Macam yeah. perbuatan eh? Dalam set fiil mesti ada fa, fa Siapa fa'il dia? Kita nak cari Kalau fa'alah saja kita katakan tersembunyi Yang ni siapa di? Yeah. Yeah. Kalau ada fa'alah Muhammadud Muhammadud tu beri depan Muhammad yang telah bu Buat Kalau kata fa'alah zakiun Zaki yang telah bu Buat Jadi di sini fa'alah saja Dia telah buat. Are you there? Yeah. Kalau yang fa'alu ni pesap jadi kita terjemahkan yes terjemah. Yes, yes. Tersempuri. Itu nama yang mustaqir dalam bahasa istilahnya eh mustaqir Baik, kalau ya taluq Muhammadun, Muhammadun bersempat Muhammad yang sedang bu? gugur. Kalau saya katakan ifal, ifal if apa kita pula? Kita dah belajar ni dalam mausolat. Kata beta, contohnya so, kita nak terjemahkan ifal? Kalau buat dia, tak dia, tukar kan. Ifal. Okey. Ifal siapa dia punya fa'ilnya? Engkau, engkau, engkau dalam bahasa Arab Dia Anta, ingat tak? Anta, ok, sekarang kita akan faham Katalah, saya tukar kat sini Ok, saya ambil perkataan uh, Yang tadi itu kita buat uh, Katabah Katabah berulis So Katabah, sebut Katabah? Katabah Ambil Zahabah Zahabah masuk pergi Tadi makan Zahabah Dia dah berlaku Dia dah berlaku Dia dah berlaku dia sedang berlaki Itham Tapi jangan lupa Sekarang kita dah tahu ni dia Telah dia ya, sedang Kita nak go through Bukan dia saja Dia seorang lelaki Mereka berdua seorang lelaki telah Kamu semua telah Pay attention lagi semua yeah. Ok sekarang Jangan risau tentang ni Tapi kita tengok Sekarang saya tengok Awak tengok nota ni ada tak persamaan dengan dua orang pertama Sepanjang yang PL, PL telah ni ya, ya. Sama tak? Kan? Cara perubahan dia di mana? Belakang. Nah, so you just underline yang kat belakang tu underline, underline Sorry, Adis you nampak dia punya kata ya Kerana yang awak underline kat belakang tu lah Yang menunjukkan sama ada dia lelaki seorang ke Dia lorang ke Ataupun dia perempuan seorang ke Ataupun dia perempuan lorang ke Ataupun mereka semua perempuan ke Ataupun engkau ke di situlah kita nampak perubahannya. Tapi fa'ila fa kekal masuk pu. Bu? Perubahan sekarang fi'il mani kat mana? Kat belakang. Lepas. Ingat mani tu telah lepas eh. Maksudnya lepas, telah berlalu jadi perubahan pun telah berlalulah kat belakang. Are you there? But yes. now we begin to use our new system. Masuk, betul ya? kita punya mentality bukan lagi yang mewah-mewah. Kita dah masuk dengan terbu. Siapa yang telah buat? Are you there? Yes kerkita kita wa ala ba ala siapa dia telah buat umpan dia lelaki okey pahala dia lelaki nah. lelaki okay. mana dia tersembunyi okey wa ala wa ala wa lelaki tangan kanan ke tangan kiri kanan stay there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 kipuan okay, segi. Okay. Dia makan fa'ala. Dia telah makan telah buat. Kalau fa'ala dia, dia dua orang lagi telah, telah buat. Fa'alu lelaki telah dua lagi telah buat. Ini. Semua lelaki. Kalau okay, saya kata tukar, saya tukar. Saya ambil perkataan kata katabang. Ambil kata apa? Tulis Nanti ha, makan kata apa? Dia ya, ada ya, Laki ya. seorang so, like, so telah buat Laki seorang telah buat Kata apa? Mereka ada Mereka ada Mereka ada tahu Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka semua Kita dah tu Kita ada pattern lah Okay good Sekarang kita lanjutkan Okay Fahal Macam lagi fahal Itu fahal lah Fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala Allah su so, fa'alas fa'alas habis okay, tangan -kan -kan kiri mana ah untuk perempuan betul-betul kiri bang itu jangan tunjuk saya saya lelaki <laughs> okey <laughs> betul-betul kanan kiri fa'alas ya. fa'alas apa, apa yang nak nampak tak Ada tak? Tak itu untuk perom? Perom? Oh, Baik, cuba uh, kita dulu some special uh, Tanda kotakkan kata dalam kotak tu Then make sign indication Tak itu untuk perempuan uh. Okay Okay hey, Nah, perempuan ni tak semestinya untuk yang berakal Ingat lah It comes the same lah Haa uh. Antara tanda-tanda perempuan ni kalau tak semestinya untuk perempuan yang kita kena ni dia ada tamar buta kat belakang. Tamar buta, tamar buta. Itu pun derived from Okey, kalau kita uh, berikan perkataan iza ja anasrullahi wal fath. Ja'a, maksud ja'a datang. Seterjemahkan ja'a. Dia dia lelaki terletak tengah, model, model. The same concept, the same concept. Dia, dia seorang lelaki telah datang, dia seorang lagi telah, telah datang. Tapi sebelah tu ada Nasruh, Nasruh tu baris depan, baris depan. Jadi sekarang Nasruh tu pertolongan. Sekarang siapa yang telah datang? Pertolongan yang belakang. Datang. Atas mestinya untuk yang berakar. Kita jah A Nasruh. datang apa? Pertolongan. Pertolongan Allah. Okay. Dalam bentuk ni dia berbeza pula. Dia bukan jahah. Tapi dia jah. Lihat di sini. Dalam kitab penyuluhan ni uh, okay. ya ayuhan nas. Okey. Ya ayuhan nas. Qad Okey dengan kata. Okey tengok sini. Ya atka jahah. Jahah. Maskin? Jahah. Jadi berubah kan. 1. Jauh lah Pertemuan Pertemuan tak sebenarnya belakang eh saya katakan Siapa yang telah datang kita tahu Sebenarnya telah datang adalah Selepas ini baris de depan Telah datang yang ini Kepada kamu. kabur Kita okay. okay. Yang ini dimulakan dengan Perutaukit Sungguh Kalau perutaukit Selepas perutaukit Fi'il ma'di Telah It shows a confirm state. Don't play play ha kunna tak, macam jaa okay, idaja' nasru maka laqad ja'akum rasulun itu berdengan eh? saya pun dengar lam pendek tu kita penangani last tu nasru last three je tunggu tunggu qad sungguh, sungguh. Kad, sungguh eh? itu masuk dalam kategori huruf okey kan huruf kan huruf kan ada kan? kan, role dia kan so this huruf mean is actually to the Laqad <San> jaa. Okey, am so jaa. Kita makan lagi. Ya. Yeah, yeah. Saya nak yeah. suruh saya tak nak sama, yeah. kita ke satu satu sudia ke. Am so jaa. Ya, yeah, seorang lelaki yeah, telah, telah datang. Betul sikit? Ya, seorang lelaki telah datang. Ja, baris atas, Alif, panjangkan huruf kedua. A, baris atas. Awak tahu baris atas untuk tiga huruf apa cerita? Si, telah. Kan? telah So sekarang telah Ja'ah saya nak tahu vocab kan saya katakan Boleh tahu vocab okay, okay. Nah, Tak payah pening-pening kita nak tahu vocab Saya nak kasi vocab dia datang kan So Ja'ah apa cerita? Yes. Ja'ah datang Tapi sekarang Kalau Ja'ah Muhammadun Muhammadun tu baris depan Siapa yang telah datang? Okey. Ok Laqad ja'ah Akum Dia seorang lelaki telah dah datang kepada kum kum assalamualaikum kum sapakan insyaallah tapi sebelah kum tu ada rasulun rasulun yang baris berada de tepat so siapa yang datang datang kepada siapa kah kalau so, muslim diutuskan <tul> laqad jaakum rasulun min dari cerita nanti lah kita kita go terus dulu ni so sekarang apabila sempat kat sini jaakum Mau ini rotun mana dia mana baris itu pakai? Di sini ada kia kan? Ni di sini. Ini yang telah datang kepada siapa? Kamu. Uh, pelajaran. Ataupun bukan pelajaran saja ni tak sesuai lah. Kita saya tak tadi saya cuma ke epis aku ya dalam. Macam. It's not just pelajaran. It's penuh peringatan dan peringatan. There's no words to explain It's very important Dia bukan bentuk alif lah, dia bentuk tanwin lagi Sungguh ni sungguh-sungguh telah datang kepada kamu semua Mau itu Pengajaran, pelajaran Sepatutnya Ikut pattern Ikut pattern tak? Ja Telah datang Sebelah-sebelah kan Betul lah telah datang mencetaki fa'ala muhammadun betul lah fa'ala muhammadun tapi dia ada punya gap dia Allah letakkan kum dahulu any way okay supposed to be qad ja'at mau'izatun kepada ilaikum kum lebakan and verse is true. all of you yes switch eh yes to what what happen to you I'm thinking what what I'm used right now. Maksudnya sekarang dalam al-Quran tu Allah kata apa yang Allah sampaikan, kum dulu. All of you pay attention. What's happening? What has been revealed? Ja'atkum ma'itu itu rabbikum, Tuhan kamu. Kum ni kena apa? Ah kan. Rabbuhu, rabbuhuma, rabbuhum, rabbuka, rabbuhuma, rabbukum. Kum. Bukan ka? Kamu. Now, kita baca Quran, Allah Allah speech to us. All of you, come on Apa itu? Jauh itu mil Robi'kum dan juga ya ini syifa onolis actually intan yang pak Adim yang sudah kerja betul betul hebat ni. Ha, eh? Dan penyumbung lima apa yang dalam hati kamu, pak Harajar Harbi Fisuduri ini Harajar ni ada dalam sim dalam ya ini dada kamu dan juga dia sebagai Tujuh. Tujuh Dan Rahmat Untuk orang-orang di. di Untuk apa tu tadi kita okay. Bagi untuk orang-orang yang beriman Okay So saya nak tunjukkan tadilah Apa datang sebenarnya Dan sebenarnya it shows past tense. Tapi the code is to Re-emphasize again uh, Sungguh telah datang Kepada kamu, oi kamu Maksudnya pay attention What's next Pelajaran satu Mirroh Bikum Jadi yani dialektif pengajaran uh, Daripada peringatan daripada Tuhan kah? Kamu, apa kandungan dia ha? Yang ini syifat Dan penawar, dan uh, syifat untuk apa Betul. Fungsi untuk Membersihkan hati, dan juga dia sebagai Petunjuk, dan petunjuk apa Dia juga sebagai kepada orang-orang yang, orang yang beriman Apa dia Apa dia Betul. Dia adalah apa kan Allah Taala qad ja'atkum al-Quran to make it simple al-Quran dah faham tapi the content of al-Quran yang Allah nak sampaikan what are the main content apa kebaikan manfaatnya It's not just Allah kata qad ja'atkum al-kitab tapi the important to stress wahai manusia Allah tak yakin benda manusia sebab so, benda tak umumlah ah, alien pertama pula pelajaran ambil pengajarannya kedua penyembuh hati masalah sakit hati macam masalah apa eh ah uh, dalam kuliah subuh berkaitan yang, yang saya amanahkan ada masalah penyakit hati ah uh, yang apakah ubat penyakit hati so, ha so, ah ubat. So, ubat. Uh, ubat penyakit hati dan sebenarnya Oh, pernah dengar tak satu lagu? Yang pertama Baca Quran dan maknanya. Yang kedua ha. Sampai tahu macam asyik <tik> Inilah orangnya yang <tik> dengar Kan? Ada tak itu? Ubat penyakit hati kan? Yang pertama baca Quran dan makna. Ikut eh, ke tu nama. Maknanya yang kedua berpuasa. Puasa juga kan. Dari tu bangun malam. Ha, so, kan ada kita dengar sedap dia lagunya. Ah ha, so baca Quran kan, baca mana mana? Maknya iman fi sudur kan ha, apa wahuda dan juga petun tunjuk azza lika kitabul la rawhud lil muttaqin kita <two> mau ihdinas <-uximisan> siratul mustaqim boleh dinas siratul mustaqim jalan lurus apa jalan lurus tu mana jalan yang lurus tu quran tu terus senang connected to surah al-fatihah dan surah al-baqara kita ihdinas siratul mustaqim surah al-fatihah min zalika al-kitab la lil muttaqin tak lama lagi masuk ramadan Ya haruna nadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatan minal huda wal qudran Ya haruna nadan alladhi unzila fihi alquran hudan tunjuk lagi Izen so it comes back if, if kita cuba tadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu taala kalau kita gunakan kita punya uh, Mata, punya masa kita Baca terjemahan, baca tafsir You will always find Yang Allah kita benar-benar amalkan Al-Quran Jadikan sebagai petunjuk. tu? dia Dari suai Kelebihan orang yang hafal quran Orang yang hafal quran Ialah terbaik Hafal, faham, amal Dia kata Ustaz, Ustaz Dr. Daniel yang sains Quran yang yeah. kerjikan ha. dia betul-betul emphasize on this pasal apa dia dia punya mix istilad dengan orientalist anda dengan research he went through them, inu actually orang-orang sana nak cuba memperlihikan Islam he went through and he really emphasize you have to do this you want to be hafiz Quran because al hafiz, al faham and al amal and he got there Right. You don't be Al-Hafiz only right. Yes good but the thing is It's not complete, you have to be Al-Hafiz Okay And Al-Faham and Al-Amal Nanti saya panggil nama Abang ni Abang Yazid Abang Yazid bukan Al-Hafiz Abang Yazid Al-Faham Abang Yazid Al-Amal Sebab tu kita selalu dengar Musabakah berikat Tiroh Quran Uh, Musabakal peringkat membaca peran Bagulah untuk orang rangsangan Sedap kan hmm. Tapi Musabakal peringkat menghamalkan Al-Quran Siapa buat Kisah buat You rasa ada masa You must compete there eh. That's what It's not It's, it's not about uh, Competing It's competing Rangsangan Alhamdulillah Al-Quran diturunkan mana Al-Quran diturunkan di Mekah Diceritakan mana Dicitak di Madinah disebarkan di mana seantero dunia dipertandingkan di Mesia, ya diturunkan di Mekah dicitak di Madinah disebarkan di seantero dunia dipertandingkan di Mesia ni oh bagaimana Mesia itu sendiri saya ambilnya so are you there right now? Okay so by by knowing this okay. It is over here Faham kan semua? Tadi ayat-tadi yang tengok surah Yunus Surah Yunus ayat Surah Yunus ayat Ayat 20 57 57 Saya tak kasih surah kan? Nah, so jadi Dah buat okay let us let us revise ini insyaallah faala wa faala faala fa'lu faala ni takdir yang map faalat ada boleh ada boleh tang kanan tan faala faala faala fa'lu fa'lu lepas tu faalas faalas fa'alata fa'alna fa'alna tik tik not fa'alni okay once fa'alna okay Faala di turun bawah semua awak tengok, dia punya pattern sama Faala Faanta Faanta semua lepas lamat ni dia boleh pergi. Lepas lamat ni sini okay dia akan berbaik. Faala Faanta. Okay, kita ingatkan Faala untuk siapa Bro? Bro. Okay, sekarang kita ulang balik Faala Faala Faalu Faalat Faalata Faala. Memang ramai dengan kanan kanan dan kiri. Faala Faala Faalu Faalat Faalata Fa'alna itu ulan dia tapi yang hafal ulang-ulang ni memang main kan main game, game itu fa'alta fa'alta Fa siapa mana tu jawab oh ba kita hampir bas ke Depan-depan <tuk> depan. eh, Siapa tak turun Hantar depan Tak kiri dengan kanan Kanan-kanan tu Semua letak dan kiri eh Ulang balik-ulang balik, balik. Ada orang salah <tuk <tuk <tuk Tak apa-apa apa, eh Siapa yang nampak salah kita semua kena eh Macam maaf Satu Sini dia dah pahala Pahala Sehingga satu-sehingga Sehingga satu-sehingga Sehingga satu-sehingga the same concept Pahala Pahala Pahala Pahalu Untuk kiri. Pahala Puan Novi? Faal, faal tuma, faal tuma. Okay, now di atas boleh faal, wibu, wibib. Faal, faal, faal. Terus berikut. Faal. Takpe. Pastu show yourself. Al tuhfa na. Muat teng. Is alright. Poyo tu duduk. Kawan. Muat teng. Tahu? saya tak saya, saya, saya tak nak faala aje ke baik saya nak tukar perkataan aa, aa, apa yang warna <réussi businessman> kata apa kata apa apa dia kata ba kata ah. pasal tak dapat kasih pasal awak tak ada poket kan tak ada dalam list sekarang ustaz saya nak ni ha um. kan? okay, tak apa, sekarang kita ambil satu yang paling mudah sekali uh. ini perkataan kata ba ya okay, kata ba maksud apa Yes lagi, yes. sekarang okay. apa siapa telah melis. Yes lelaki telah melis. Kalau kan? Sekarang kata apa? Yes um, lagi. Kalau dalam damir apa disebut? Bukakkan dalam damir, damir yang kali siapun. Kuah. Kuah. Apa nama? Kuah. Kinc. Okay. Tajamkan dalam senarai eh. kan? Kalau katapa, katapa, katapa dulu. Katapa. kata apa? Tajamkan kata apa? Semua kata apa dulu? Kata. Saya itu Kata. Bagus kan eh, kata Abang seorang eh Bulang okay, balik tulah. mula Kan Ustaz belum mengespek lagi ni Masih dah Okey ulang balik kata Abang Kata Abang Now you show that, sekarang kita kena jawab Siapa kata apa? Dalam wow. wow. Semua kena explain eh okay. Dah amir yang dia seorang lagi like, itu disebut apa? Wuh Wuh katabah semua Wuh katabah Sekarang kita go terus eh, sebut katabah Katabah Kita jawabkan apa yang lain tu? Mekah Mekah kita berdua, mereka berdua lelaki telah berdekat. Kacau saya tunjukkan kan saya nak ologi dua. Tunjuk kata bah, kata bah. Ba. Ba. Ba ni dia punya damit dalam bahasa kan? mana? Uma, uma. Maksudnya uma, ada uma nistulang kan. Ini ha, lupa tak apa? Pat kita biasa, -biasa sebut. Ha, Okey, sebut kata bu, kata bu. Okay. Kata bu ni terjemahkan dalam Sunda. Saya dengar ada yang, Asyam, Asyam, ada yang tak buat pun tangan jari jang, Jangan, apa kata bu apa? Mereka, mereka semua lelaki telah, telah berdua Ingat tak, awak jari ni So, dah isinkumnya, saya rasa oh, awak punya ni Ramai orang yang menunjuk mereka Tak, awak kena luar buat benda ni tau Orang kata bu Mereka semua lelaki mereka telah berdua Yang apa dah melakukan situ? Home Okay, so, sebut home kata bu Home kata bu nah, Ini faham tak? apa tak tak okey kalau saya katakan uh, fah, kata betul atau kata bab bukan oh, bab kata bab kita sempat tunjuk tangan kanan kiri okay, no ليش really, tak apa kan okay. itu uh, tinggi tu atau apa laki buat ya yeah, seorang pompas okay. okay. now, now very good very good dah ni untuk sudah seorang pompas ya ya permit ya kenapa pandainya semua tengok hotel tu tak apa eh tak apa ini kita dah biasa-biasa main salah apa kan, tak apalah okey kan berapa lama bayangkan you follow everything okay? okay, very good sound sebut-sebut kata uh, macam mana nak baca ni kata kata kata kata bata. kata bata. Ah, jadi dia ada sistem kata fa'ala ta oh, jadi macam kata kata bata. kata bata. kata bata. kata mungkin okay. so macam ni kita nak terjemahkan dua orang lelaki dua orang perempuan okey okey ulang ini ada silap sekitorang ada macam mati Fa'alta Alta ini ni. Pak pa Alta, fa, Menteri. Pak alta, alta eh, Pak Alta. Pak Alta. Pak Alats. Pasal. Ah, So berjalan kita nak sini. Kata apa? Kata apa? Kata, kata. kata. Okay, lepas tu, siapa kata tu? Dia seorang menteri. Orang bermaklumat dalam menulis Inggeris. Jadi sebenarnya siapa? Rumah. Ia rumah. Sebut Faalna. Faalna. Kata bah? Kata. Kata bah? Kata bah. Kata bahcari siapa? mereka. Saya pun dan kita semua pun kata menang. Kata menang. Yang ini semua Fa'alta jadi kata betah. So, kata Kata betah. Maksud apa katabata. Sebut katabata. kata betah? Semua kata betah. Kata betah. Contoh mana? Kata betah kam kau seorang lelaki, lelaki, lelaki telah menulis kalau okay. engkau seorang lelaki telah menulis siapa dia perlu fahamilah Anta. Anta kita nampak Anta, Anta kan okay. Anta kata betah antah kata dan Anta Anta. Anta. yang ini macam mana kita baca kata betuma kata betuma kata betuma kata betuma ni kata betuma tu cuma kata bahasa Melayu dua kali dua Kau orang lagi lah pemilik maksudnya dalam siapa di antara ramai tu antum okay. antum antuma kata betuma antuma kata betuma okey terus Sebut kata betul Kata betul Kata betul, kata betul siapa? Kamu semua lelaki kata betul kamu semua dah tulis. Okey. Kita teruskan eh. Ikut saya eh. Kata betul. Kata betul. Pastu kita sebut kata beti. Kata beti. Kata beti. Kata beti. Pastu kita lanjutkan Kata betul. Pasu, kata betul. Okey. Kata betuma. Kata okay, betuma. Lepas tu? Kata betina. Okey. Pastu kata ba? Kata tu. Kata betul. Pastu kata ba? This ni ganti lama is very important Kita lupa tak apa Pasal that's how the light works Dan kita bukan minta dia hafal in overnight You can do that Apa yang perlu adalah apa? Pengulangan Are you there? Yes. Sekarang ni saya nak minta anda Cuba tengok contoh Okay Quick, quick tengok contoh eh. So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 Allah is explaining something, the importance of repetition right now. And you doesn't know this, what exactly Allah try to tell you? Apa cerita je. tu kata, tadi kita tak boleh dapat di dalam satu hari. But you know the pangcik, saya tahu, something tu dua, gong gong gong, go, kong, go, go. kong, kong, kong. all of you. Are you there? That's what you cover, kan? Uh, so, sekarang kita nak tahu, apa sebenarnya? Saya tak nak tahu itu detail so much dah tapi sekarang kita tengoklah yeah. a ya. uh, the maksud tu yang bunyi tu kuk kuk apa maksud kuk? Kuk macam tu kan? One kuk ada ada, ada tak? Ada, Satu, dua Vanang no, tu ada TUM tak? Yeah. Apa sembun dengan TUM? Sama ke tidak? Sama. You look at your nota. ada ku aret tu, tu semua masuk ke mana? Proposal. Oh. Okay. look at your note first. Jangan entam-entam. Make sure you. Kalian five. Okay. Pertama sekali awak nampak kom ni berkaitan dengan samping eh uh, tahu, nak tahu kom dengan tone ni dia untuk refer untuk first party ke second party ke tak tepat ada tak tu fa'antu satu fa munta fa'antu seketpati look look the five we just go to 3 3 baris je ah uh, damir damir munfasil damir mustatir eh damir munfasil dengan fi'il madi saja yeah. we just go through these three je so you got to figure out mana satu kom mana satu tu you have to find out so itu tiga ayat ni Okay, now nak nak we go close boleh? Radikum ada kom tak? Ada. So kom okey, diskom ni sanctity untuk siapa? Saya nak tahu awak berikan dia ke aku ke, dia perempuan ke kamu, kamu semua? semua. Ke? Kamu semua. Okay, itu saja, bukan nak pendapat-pendapat yang lain. Itu saja. Kalau kemudian dan nukum no ada tak kom yang lain? Ada. Sanctity tu dia lelaki ke, dia perempuan ke, kamu aku seorang ke, kamu semua, sego sek kau, asyik, kau asyik. kamu semua. You, you agree with I Yes. Ada orang tadi masa barat tu so saya katakan nakih okay. sekarang di sini Allah berbicara Something to do all of you are you there yes yeah. Allah pun kata all of you are you there yes yeah. so, repeatkan okey Allah nantu to me something to do you okay. come on okay. for semua with all of you okay but this is different concept from come something to do tentang dhamir ataupun dhamir-dhamir yang melekat atas sapti to dengan PA are you there are you there so dekat dah this what actually saya nak dedahkan dahulu That's that dulu Jangan tengok makna dia oh. Jangan cuba Cuba pergi-pikir apa makna dia To figure out dah. Aja just want Basic is the pattern Of ganti nama oh. Right now there's a reason Why Allah guna Kontum tu Is actually Kena buat to be to be an important message Are you yes. So ini yang saya katakan Dengan latihan ni saja dulu Ini baru Yang Contum Dan saya katakan Banyak dalam Quran Okay Kalau tak tahu refer, macam Kita tak kena dapat faham dalam masa yang singkat Kita kena belajar istiqamah orang lain belajar sungguh-sungguh Maksudnya makan masa kan? Tentu lah, seminggu sekali So you kena ada minat dalam dulu But the keys is there, saya berikan buat Orang cakap tu kunci untuk untuk faham sikit sebanyak tu The opening punya Ni nak pengenalan Okay, sorry Now we can slowly again I repeat it Dahli wa da'limum, kamil tak abkaitan yang sebab. Kamu semua. Wanu kum. Kamu semua. Wanantum. Kamu semua. Birobi kum. Kamu da'kum. Kamu semua. Taasbah tum. Kamu semua. Minal khosir, jangan kena orang yang rugi. Apa jadi tadi yang Allah sampai betul youtube bincangkan kamu semua kamu semua kamu semua kamu semua Now, nanti awak akan pindah eh, Dan pada sini kita tengok Okay, ah, ada berdatang Wala juru dukum, hukum siapa? Rambut ah, Dah berdatang, ya? Eh? Ah, tak lagi belum-belum cover ni Ah, Wama kutum lagi InsyaAllah Kita tengok slowly-slowly Jangan jangan cuba terjemahkan Don't terjemahkan sekarang I want you to spot on Disko ke tu ke Ataupun na ke tu ke ni You must know. Okay, come slowly-slowly sure. Slowly-slowly Aku Malaysia terhadap. Okay, nanti nanti nanti baca kau ini. Kalu, kalu, kalu. Kalu, kala, kalu, faala, I, sedang ke telah Cari belum masuk sedang, sedang, sedang lagi Sedang Okey, ikut saya Fa'ala Fa'ala Fa'ala Fa'alu Fa'alu Is there any They blow-blow Dia telah berkata So, something to what? Dia telah berkata Very important Is this verb? Yes. Yes. Okay, you can tukar-tukar kat -tukar. situ So call lah, Dia telah berkata Call lah, mereka berdua telah berkata Call lu, mereka semua telah berkata Okay Don't focus Banyak-banyak just follow me Okay Okay, ini uh, HIM, sebut HIM HIM Lee Julu Ni HIM, HIM ni apa HIM? Jangan buka terjemahan in your apps first Don't open up your application dalam handphone dulu eh So please listen to me, I do want you to... I want you focus on, try to brainstorm That's important, rather than to know the meaning dulu Lee Julu Ni HIM, apa HIM ni? Mereka semua Kuas sikit? Mereka Dalam hutan awak ada tak tahu dengan HIM tu? Ada Kenapa dia HIM, kenapa tak hope? Ada Kamu boleh answer me? Ajaran main. Bukan. Kenapa home? Kenapa sebelum tu kalau dia baris bawah, baru sebut hip, ataupun yang biasa home tola, betulah. Kenapa? jadi him Asalnya mereka juga. Kenapa jadi him Kenapa, jadi him? Kenapa sebelum tu kalau siapa bawah? Ini baris bawah. Bihim, fihim, alaihim, ya. Uh, faham je tak ni? Faham ha? faham. Uh, faham eh Baik. Uh, jangan, jangan nak stress-stress banyak orang Nak explain, nak cuba ni Cuba tengok ganti nama apa, belajar je Itu je kan? uh, Are you following sekarang? Okay. Jangan buka air, eh, saya say warning eh I want to focus on whatever ganti nama Yang ada 3 tu je Okay Dima Syahid Tung, ada tak Tung ke Abid? Ada ada, ya. ada tak? So, tell me, this is the regarding whom One person, me, you Answer me as well Mereka semua Kamu semua Dan Allah dah gunakan diri Dima Syahid okay. tu? Alaina Alaina, Ini kita baca, ada orang okay. Alaina, okay. tak sebab? Tak sebab? Tak sebab? Tak sebab Haa, ah, kolu, lebih-lebih ah, Satu Haa, tu luk Haa, ah, isim ke FN ya ah, kakak? Okay. FN Haa, FN So, FN ni FN apa? FN Mali FN Mali FN Mali Maksudnya, FN Mali tu telah lah kan? So, kalau kolu, mereka telah luk Kalo pun mereka telah lah Haa, ok Haa, ah, antar panah tu, na, na, na, na, -na Pula kenah pun narang -na -na. Macam ikhlinah, kan? Haa, kan? akan antaqul shahin wa huwa wa huwa wa huwa dia apa dia seorang lelaki lah biasa kita terjemahkan dia wa nampak tak dalam Saya punya emphasize dalam satu ni banyak tak yang kita belajar tu ya yeah. yeah. dan kita ni baru kenal pasal kita baru orang cakap tu pengenalan faham tak kan bila siapa nanti ah, Ramadhan dengar lagi cuma satu je tak Ahmad Dhani, uh, saya tengok awak ni semua bersungguh Saya nak open you untuk awak dulu Tak sudah. sudahlah <laughs> <coughs> <coughs> <Okay, coughs> uh, okay. so, Saya tengok awak ni pun pun bersungguh Kalau boleh, awak di antara kelas yang saya berikan tumpuan lebih Bukan membezakan agak Pasal awak ni nak datang extra kelas Siapa yang nak datang extra kelas, semua-semua datang tu Maksudnya, yang menunjukkan awak minat Uh, so, I, I insyaAllah, uh, apa pun pun saya akan fokus di grup itu Masa juga ada orang di grup yang that. dalam Whatsapp saya, cuma tak ada Okay, insyaAllah ah, So, so, anything information I give it to you That in fact, uh, in fact a few of you, saya akan panggil buka rumah untuk tak lelaki InsyaAllah, Abang minta, Abang Imran minta, dah dalam dah, <coughs> saya tak kaya Eh, saya tak kaya, kan? Eh? Uh, kan, sian <laughs> Tapi, I still keep in my man. memang orang minta sungguh-sungguh ni dekat So uh, kalau ni insya-Allah lah this group perlu saya bidang betul, -betul insya-Allah. Insya-Allah. Uh, insya uh, <laughs> kalau saya uh, apa cakap tu uh, masih ingat lagi kelas dulu. Oh ya dekat. Kelas bang saya tekan. <laughs> <laughs> uh, insya-Allah. Hari-hari tapi hari yang, yang penting <laughs> yang penting tu saya katakan uh, kesubuhan kena sabar. Uh, uh, this group From raw lah, kita pula cakap raw betul-betul kan -betul, eh? InsyaAllah saya mimpi mana yang saya mampu Gak emosi sedikit buka sampai 10 insyaAllah okay? okay, so Terima kasih Susah susah juga tinggal. Ada punya punya. Nanti kan banyak. So sekarang for this group saya akan hubungkan yang Ramadan Jenny for you first. Tak please you please uh, yang SM apa WhatsApp yang 97251 uh, yang I want to register Ramadan punya program yang punya ustaz yang punya faham jadinya yang ustaz involve nombor ustaz eh? bukan oh i admin ah i mean bukan saya nanti saya tak boleh buat apa-apa pasal di customer to the admin, admin. Admin akan guys dengan nanti, satu Sekretari dia-dia. Kita ada actually worker juga kan yang run through everything semua and the college participants. Masa saya give an opening to you lah. Oh. Uh, kalau boleh malam ni nanti dah kita sekarang yang sekarang dengan malam <laughs> ni. Malam ni you settle uh, Just SMS atau WhatsApp dia that I'm interested name, full name apa daripada kelas ni, I would inform admin yang privacy is goodness. Ah dah dimo mohonlah eh faham salah? <laughs> Okey. now Apa yang saya tunjukkan, daripada sini Banyak daripada yang kita berhati tu Bukan satu kali Banyak lagi mana soalnya, okay? Kala kau kum, okay? Ah, kala kum so kum kum kamu semua. Saya cuma kau masih jeda, apa? Kamu semua. Awalnya orang wahilai dan kepada dia ilai, ilai kepada dia kepada dia. kamu semua dikembalikan. Ini point komisi ni, mudah Allah hendakkan yang betul. kembali, indah indahnya ini yang Kamu semua dikembalikan. Kambing dalam sini, dalam sini ada antum juga. Kamu semua. Like that? It's repeated lagi Masya Allah Kalau macam ini kita rasa eh, What is this message? I want to know Betul tak? Okey, very interesting Kemudian Muhammad Tadi kita ceritakan sini Belum api lagi Muhammad tung to. ah, tonton, ke apa? Kamu semua. Adalah kamu semua Atas terliru pun kamu semua Buat information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 kalau kita sendiri dah ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, ulang What's this important? Message? That's a very uh, interesting story What is? You don't know Nak tahu tak? <laughs> Jangan ke mana-mana <laughs> That is a beauty Orang cakap tu Mesej about this tapi uh, saya lihat betul kalau pasal ni okey ini berkaitan Ia berkaitan dengan keadaan orang-orang yang terdurus orang-orang yang menentang kemahuan Allah ketika nanti kembali kepada Allah orang-orang yang intact actually from Ayat sebelum Sebab tu dia bukan Bukan ini je tau It comes from Ayat sebelum ni Okay Jangan tengok nota dulu Saya tak Tak izinkan tau Awak lihat Apps dulu Pasal That will just Meal translation Okay It comes back uh, Berkaitan dengan Orang-orang Yang mana tu uh, Yang berusaha Terimu Nanti Inal tadi Bersingat Okay Okay Kita tengok Ayat sebelum tu Ah Sebelumnya tu kong pula kan apa lah eh kita dok cakap samu mu mu abusaruh mu wasburuh ru tudu duh mu kan memang kan antum tadi kaum ke antum kan tahu masyaallah kan Okay okey asyur di sini telah berkata mereka berkata mereka berkata mereka berkata, mereka berkata, mereka berkata kepada li dihim dia juludihim Kita tak kepada, kepada, eh? kulit, kulit mereka. Kulit, kulit mereka. berkata Kepada Dia tu kepada Juludihim kulit-kulit mereka Kulit-kulit mereka Wukalulia juludihim Orang-orang itu Mereka kata Dia keadaan Keadaan hari kemudian Lima Mengapa Syahidah saksi Ada pula ni eh? Syahidah saksi Syahid tu Tu kat belakang tak Syahidah, Syahmida, Syahidul, Shahita, Shahid Tomak, Syaito. Kamu kalau kamu jadi saksi, kenapa kamu jadi saksi? Tom ni boleh bagi siapa? Kamu semua. Ah. tu boleh bagi siapa? Tahu. Tetap kamu hukum boleh benda? Boleh. Boleh. Ah, boleh kena, ya. Jangan tengok apps saya saya katakan get figure out trade to raw exploit, brainstorm, salah tak apa. Okey. Tung ni balik daripada kulit-kulit judul Okey, ini bentuk jamaah yang tak kata Ini eh. Kenapa kamu seorang diri saksi Alainah Ke atas kan? Ke atas Okey, awak dapat jawab tak apa-apa dah eh. Mengapa mereka berkata orang-orang Kenapa wahai, Kamu kulit-kulit ni Menjadi saksi Kamu seorang saksi Kara ke, ke kami. ni Ini hari kemudian Alu Mereka berkata Berita yang berkata Antakana Allah Yang ini Antakwa Ada orang saya beritahu Ada fi'il madi oh, si. Iaitu, Telah membuat bicara kepada kami Yang ini Allah telah Kami Yang Allah telah buat kami bicar Bicara Allah buat siapa <tut> bicaranya? Bicara kami bicar. Nah ni boleh bersama Na, Kami, kami Nah boleh bersama Kami dah betul Kulit-kulit Kami semua ini Bilih Faham Faham ni dah ni? Okay, pay attention eh Ini very interesting story You need to really faham eh Gagal dan dengarkan ni Mereka berkata kepada kulit-kulit-kulit Kenapa syarikat tu Kamu punya syarikat kat atas kan? Kami Maka jawab kulit tersebut Colum oh. Ha? InsyaAllah <laughs> <laughs> Macam nak syarikat kan? Itu duduk tempat ni Colum <laughs> atau Colum? Ha? Mereka Mereka <tuh> kata dia Mereka Mereka Mereka kan Fa'alah maala, Fa'alu Telah Okey Jadi Mereka berkata Siapa mereka kata ni Kulit Antaqan Allah Yaitu Telah Allah telah buat kami Berbicara Bicara Bicara Yaitu Antaqa Berbicara Semuanya Semuanya Kulit syair Wahwa Khalaqakum dan muhab? Ya. Ya. Jadi sekarang ni apa dia kata? Berkaitan dan dia. Dia siapa dia? Allah. Allah Subhanahuwataala khalaqatu khalaq khalaq. Apa maksud khalaq apa? Dia telah. Dia telah. Allah pencipta kan? Bercipta. Dia telah mana dia dia? Sebelum tapi kita satu muhib Sebenarnya, sebenarnya, Allah, Allah. this is emphasized Look over here Kalau saya katakan khalaqah, faham tak? Kalau khalaqah tak, faham tak? Is there Tak. Yes. Now Allah guna huwa lagi To re-emphasize This is huwa, khalaqah dia Ya yeah. Then what's the use of Damir, Allah tahu? This is how it, it works How Allah express Quran All of you belum belajar basarat lagi. All of you tapi you got how does it work? Itu yang senang. I see. It? We doesn't worry about all of all of all of you. yang ini Allah SWT lah. Dear, laut cerita kamu siapa berbicaraiku? Okay. Okay. Pertama kali awal amal mula dah Dan kepada dia lah Wa ilaihi Hi siapa? Hi? Okay. Dia okay. lah nah, Dia tu huah lah. yeah. uh, Ilaiku -hu tak boleh Ilaihi. hi, hi. tu tu ya, kan? Dan kepada dia lah Tuh ja'on Kamu semua dikembang Kenapa? saya bicara sekarang? Ah, Siapa? Kulit Kulit bicara So daripada sini Kulit awak, awak tahu tak cerita sekarang Daripada tahun ni? Ah, Miran? Cepang Ah, kan? Jadi kalau katakanlah kita kita tengok sini Saya cuba lihat nak sini. Awak tak terpegak out yang naik seterusnya. Okay allah Cuba saya katakan kat sini. Saya cuba dengar. Kali ini bayangkan eh. Dengar dan faham. Oh لما شهد قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ قُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ وَقَالُوا لِجُرُودِهِ لِمَشَهِ ma'alaina wa awhamu faqalla nallahi athahum la janin wa waqalla hum awala maratin wa ilayhi tuja'u sikit seminat dah faham tak dah dah translation ni baik baik guna macam ni saja. Ya Allah huwa khalaqakum. Now, wama kuntum tastat. Saya tunjukkan terus dah. Saya rasa wama kuntum ma... kuntu? apa siapa kuntum? Tahu tak? Tahu maksudnya. Tastat itu maksudnya kamu sungguh. Okey, uh, saya rasa maksud dalam terhad. Tapi tapi saya just Show the, the translation there uh, lagi. nanti kita tunjuk pasal Surah ussila, Surah Pusilat Tapi yeah. awak Awak dah, dah nampak dia punya Satu ayat tu, saya rasa How important kalau kita dapat mahir Mahir apa? Dia punya kantina yeah, nampak apa, apa? Why I show this? Because because I want to take to you All of you untuk faham Pentingnya kantina Lama ah, Okay, ayo ah Mereka berkata Kepada-kepada orang-orang berdosa Mengapa kamu disaksi atas kan? Qalu, boleh boleh berkata, as ten awak tak tahu fi hmm. Mereka berkata, anta ya mereka telah menjadikan Allah telah menjadikan kami berkata. Mana dia punya pelaku sini? Pada depan. Oh. Ah. Ah. Allah. Ah, anta jadi Allah telah membuatkan kami berkata. Nabi kepada siapa? Jadi yang mana alladhi anta qana dia? Ada anta Okay. Al-Taqah baris siapa? Al-Taqah Dalam telah hari ada dia tak? Ya. Ada dia tak? Dia ni ya. beritahu Allah. Dia telah menjadikan Berkata semuanya Wah-hua dan dia juga Telah menciptakan ba. Pertama kali Wa Dan kepadalah kamu ke Dia okay, kembali ke turjamun Dan tidak ada yang tersebut Mustatim dengan mustatim ni Kan? Okay atas dan tidak ada rampu kamu sembunyikan uh, untuk kesaksi ataskan kamu. Ah, uh, ayyashhadu alaikum daripada kamu tak dapat sembunyikan daripada sama ada pendengaran kamu dan tidak juga daripada penglihatan kamu dan tidak juga daripada kulit-kulit kamu. Akan, akan tetapi kamu mengira, ghanantum kamu mengira, kamu menjatuh usul-usul rasa. Kamu rasa yang sesungguhnya Allah annallahu la ya'lamu tak mengetahui kebanyakan apa yang kamu kerjakan. Allah. Allah. Apa kamu tak rasa ke yang yang selama ni kamu bubal, kamu lihat, kamu tak hitung semua ke Kulit-kulit kamu ni. Mencadar Syaisin, <tuh> oh, aljau manah dimu ada akuahim watukan dimuna aini, watashadu arjulum yu makan yang sibun. Okey kan? Sekarang lihat. Wazakum. Dan dengan demikian lah Kamu itu eh Itu kum kamu Wanan eh. Wanukum Persangkan kamu Ya ini Kamu telah menyangka Wanan Tum Biro Apa tu Dengan Tuhan kamu Ataupun kerana kamu menyangka Tuhan kamu Ardaikum Menjelaskan kamu Maka Fa'asbah tu menjadilah kamu Orang-orang yang Duhi Baik Saya nak sediakan Something about Anish the translation Dalam beriman lagi Jadi one Thank you dan dengan mungkin itu adalah perasaanmu yang telah kamu sangka kepada Tuhan Dia telah membesarkan kamu maka dia nak kamu termasuk orang-orang yang merudui eh? Jadi Ini semua mana fa'innya? Fa fa mana fa'innya? Fa'innya banyak ke mana? Fa'innya banyak ke mana? Dia fa'innya maksudnya bagi dari siapa? siapa? Aku ke kata kamu semua, banyak semua Ulam boleh? Sekarang Allah berbicara dengan berdekatan lah. Saya akan pesan tak? Yes. Again and again and again, right? Yes, yes or no? Yes. Keep on telling You have been ini kemudian the... kulit-kulit menyaksikan Kamu semua Look at the next ayat Next ayat Dah switch tau It's no longer Saya akan listen. Allah kata Yes, biru panah Fai Yes biru ni Bukan Antong Fai Mereka Sabah Api neraka Bagi bom Bersama apa? Bersama Apa dah? Eh, Ini ada apa? Sama tadi apa? Asal tadi? Dengan tu oh. After tidak Allah gunakan Not only the second person Kalau kata Third person third. So, Jika mereka bersabar Dengan api neraka Tempat tinggal lah pada, Untuk mereka Dan jika mereka minta dikasihnya Maka tidaklah bagi mereka Orang-orang yang dapat dikasihkan mm. no, no, no, no. Ini nak umum tadi Apa yang saya highlightkan Bukan nak tafsir no. Tafsir ni we have to go in that town But I just want to highlight about How Allah switch Daripada second person to You have been Kata-kata, yes. kita berbuat This is what yeah? I yes. Yeah, dia tiene all the signs of Allah Subhanahu taala Allah kulit-kulit berkata kamu telah mensusun dia direct at the switch fire mereka rasalah kamu kamu sabar ke tak sabar ke taksim Allah dah ruk ruk pindahkan pandangannya pindahkan pandangan now you are there Allah tak pandang lagi subhanallah mereka eh this is through the domain how this this is the balaghana if from one second person this is what you do That's it tinggalkan ni rasa dah uh, kau Allah kata apa jika mereka bersabar dalam agama tempat tinggal dia dan nah, mereka bukan termasuk orang, -orang yang, yang di kasih ini dah lambat dah bayangkan kalau kita tahu ni solat tarawih kat belakang while expressing dengan laku yang indah dengan Masya Allah This is called. Allah speaks Hopefully by this Pertemuan yang singkat ni Memberikan kesedaran yang Allah ingin menampilkan sesuatu pada kita This is what orang kata Daripada ayat tadi Daripada ayat tadi Do you know that exactly From this I switch on Ya manusia, qad jaa'akum mau'izatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin tu, orang yang masih hidup. Untuk kita, wahuda, warahmatul lil Every single thing Allah sampaikan. Jangan sampai tadi apabila nanti boleh-boleh kita menjadi sukses. Ya Allah, katakan ini bashir mengenai Taufiq. Terjemahan tidak sempurna. Semoga Allah memberkati bantuan kita pada malam ini. Orang pun akan sekadar -kansinama. Dan Bagaimana relationship dia dengan Quran? Orang, -orang nampak? Allah maksud itu. Dan apa yang saya sampaikan adalah mana pun kurang-kurangnya saya ni tak minat dengan Quran. Saya nak tahu apa yang Allah sampaikan Kalau saya dengan surah lazim I will not be happy Untuk okam terjemahan Saya nak buka terjemahan Mana saya ada Untuk buy terjemahan Untuk buy in tafsir In 30 juz Saya nak tahu Apa tafsir surah benda ni Saya tak puas hati Kalau saya dengar Saya tak faham Siapa yang Allah nak sampaikan ni That's what Saya nak benda ni Then after awak dah ada kesedaran ni Awak dah kena baca semua Then the ada the comes Sahabat Allahumma, bersujudkan dan dan dan atas nama Allah subhanahuwataala. Semoga kita semua beruntung. Semoga kita semua beruntung. Semoga kita semua beruntung. Semoga kita semua beruntung. Semoga kita semua beruntung. Semoga